Розділ другий. Вогонь на горі. Коли Ральф скінчив суромити вріг, на плиті вже зібрався натовп. Ці збори відрізнялись від ранкових. Вечірнє сонце кидало на вскісне проміння з іншого боку плити і більшість дітей, надто пізно відчувши біля опіків, повдягались. Хористи поскидали плащі і вже не здавались окремою групою. Ральф сів на повалений стовбур лівим боком до сонця. Праворуч опинилась більша частина хору. Ліворуч — старші хлопці, до евакуації не знайомі один одному. Попереду в траві навпочіпки розсілись найменші. Всі затихли. Ральф поклав на коліна рожево-кремову мушлю, вітерець змухнув над плитою, засипавши всіх сонячними зайчиками. Він вагався — встати йому чи говорити сидячи. Оглянув ліворуч до ставка. Поряд сидів Роха, та на допомогу не поспішав. Ральф відкашлявся. Ну от, і раптом відчув, що зуміє говорити вільно і легко, пояснить усе, що задумав. Провів долоною поясному чубові і почав. Ми на острові. Ми були на вершині гори і бачили вода з усіх боків. Ми не помітили ні будинків, ні диму, ні слідів, ні човнів, ні людей. Ми на безлюдному острові, де більше нікого нема. Джак перебив. Але все одно нам потрібне військо. Полювати? Полювати на свиней. Так, на острові є свині. Всім трьом захотілося водночас розповісти про рожеву тварину, що заплутала з Феліана. Ми бачили, а вона верещить, Та як кинеться? Я не встиг її убити, але іншого разу. Джек угородив ніж у стовбур і глянув усіх з викликом. Збори знову притихли. «Отже, ви бачите, – впровадив Раль, – нам потрібні мисливці, щоб добувати м'ясо. І ще одне!» Він підняв мушлю з колін і обвів поглядом в сонцем обличчя. «Тут нема дорослих. Нам самим треба дбати про себе!» Збори загули й замовкли. І ще одне! Не можна, щоб усі говорили водночас. Треба спочатку піднести руку, як у школі. Він тримав ріг перед обличчям і дивився понад його розтрубом. Тоді тому, хто піднесе руку, я дам ріг. Ріг? Так називається мушля. Я передам ріг тому, хто говоритиме після мене. Він має тримати його, поки говоритиме. Але послухайте. І ніхто не має права перебивати, крім мене. Джек підскочив. У нас будуть правила, згуджено закричав він. Багато правил. І коли хтось порушить, ох, кайфово, шик. Ральф відчув, як хтось узяв рін з його корін, і ось уже роха стояв, гойдаючи в руках велику кремову мушлю, і галас ущухав. Джек ще на ногах запитливо глянув на Ральфа, а той тільки всміхався і поплескував долоною по колоді. Джек сів. Роха скинув окуляри, закліпав, витираючи їх об сорочку. «Ви заважаєте Ральфові, не даєте сказати найголовнішого!» Зробив значущу паузу. «Хто знає, що ми тут, га? Там в аеропорту знають. Той з мегафоном і мій тато!» Роха начепив окуляри. «Ніхто не знає, де ми!» – сказав він, іще більше зблід та засапався. Можливо, вони знали, куди ми летимо, а може і ні. Але вони не знають, де ми тепер. Ми не долетіли, куди нас везли. Глянув на всіх здивовано, хитнувся і сів. Ральф узяв у нього ріг. Саме це я й хотів сказати, повів він далі. А ви, усі ви... Він окинув поглядом їхні уважні обличчя. Літак збили, і він згорів. Ніхто не знає, де ми. Може, ми тут пробудемо довго. Стало так тихо, що можна було почути, як тяжко сапає роха. Сонце спустилося ще нижче і затопило золотом півплити. Вітерець, що наче котенята крутилися над лагуною, доганяючи власні хвости, тепер пробивалися понад плитою до лісу. Ральф відгорнув щола скуйовджену чуприну. «Може, ми тут пробудемо іще довго?» Ніхто не промовив ні слова. Раптом він усміхнувся. Але який гарний острів. Ми, Джек, Саймон і я, ми злізли на гору. Чудово. Є вода, їжа і... І скелі є. І голубі квіти. Роха, трохи погамувавши хвилювання, показав мушлю в Ральфових руках. Джек і Саймон замовкли. Ральф провадив. Ждучи порятунку, можна чудово побавитись на острові. Він широко розвів руки. Як у книжці. Знявся гамір. Острів скарбів, ластівки амазонки, кораловий острів. Ральф помахав мушлею. Це наш острів. Гарний острів. Будемо тут веселитися, доки дорослі не приїдуть по нас. Джек простяг руку до мушлі. Тут є свині, сказав він. Є їжа. Можна купатися в антій річці. Може, ще хтось щось знайде. Він простяг мушлю Ральфові і сів. Очевидно, більше ніхто нічого не знайшов. Старші хлопці вперше помітили малюка, коли той почав прочатися. Кілька малюків виштовхали його на середину, а він не йшов. Це був малесенький хлопчик років шести. Половина його обличчя вкривала бурякова родима пляма. Знітившись, стояв він в перехресті уважних поглядів, коли ногою цупку траву. Щось бурмотів і мало не плакав. Інші малюки поважно щось йому нашіптували і підштовхували до Ральфа. Добре, сказав Ральф, підійди сюди. І малюк перелякано озирнувся. Говори. Малюк простяг руку поріг і з вибухнули сміхом. Він зразу відсмикнув у руку і заплакав. Дайте йому ріг, гукнув роха, нехай візьме. Нарешті Ральф примусив його взяти мушлю, та вибух сміху вже відібрав дитині мову. Роха став коло нього навколішки, тримаючи в руці здоровенну мушлю, і переказував зборам його слова. «Він хоче знати, що ви зробите зі змієм!» Ральф засміявся, інші хлопці підхопили його сміх. Малюк ще дужче знітився. «Розкажи нам про змія!» «Тепер він каже, що це звір!» Звір? Схожий на змія. Величезний. Він сам бачив. А де він його бачив? В лісі. Чи то сильніше дмухнув вітер, чи сонце спустилося нижче, але під деревами повіяло легкою прохолодою. Хлопчики відчули це і з острохом зіщулились. На такому маленькому острові не буває звірів чи зміїв, спокійно пояснив Ральф. Вони трапляються тільки у великих країнах. В Африці чи в Індії бурмотіння голови поважно закивали. Він каже, що звір приходить поночі. Тоді він не міг його бачити. Сміх та вигуки. «Чи чули таке?» – каже, бачив його поночі. Він знову каже, що бачив звіра. Той прийшов і пішов геть. Вернувся і хотів його з'їсти. Це йому приснилося. Сміючись, Ральф обвів поглядом обличчя в пошуках підтримки. Старші хлопці погоджувалися, але то тут, то там малюки виказували непевність, що вимагала чогось більшого за розумне пояснення. Мабуть, йому приснився кошмарний сон після того, як він виплутався з Ліан. Знову голову поважно закивали. Вони знали, що таке кошмари. Він каже, що бачив звіра, змія, і питає, чи той прийде сьогодні вночі. Але ж звіра немає. Він каже, що зранку той обернувся в линву, таку як оці, що висять на деревах, і сховався між гілками. Він питає, чи звір прийде сьогодні вночі. Але ж звіра нема. Сміху вже не було. Всі лиш похмуро перезиралися. Ральф запустив обидві руки у волосся і дивився на малюка з насмішкою та обуренням. Джек схопив ріг. Звичайно, Ральф має рацію: змія нема, та якби він і був, ми б його полювали і вбили. Ми будемо полювати на свиней і для всіх добувати м'ясо, і так само пошукаємо змія. Але ж змія нема. Перевіримо, коли підемо на полювання. Ральф відчув роздратування і на якусь мить поразку, наче зіткнувся з чимось небезпечним. Очі, що так уважно дивились на нього, були серйозні. «Але ж звіра нема!» Щось зовсім йому незнайоме піднялось в ньому і примусило знову голосно всіх запевнити. «Кажу вам, ніякого звіра нема!» Збори мовчали. Ральф знову підняв ріг. І на думку про те, що він зараз має сказати, до нього повернувся добрий настрій. «А тепер перейдімо до найважливішого. Я весь час думав, я думав, коли ми лізли вгору...» Він кинув змовницьку усмішку своїм двом товаришам. І тут на березі. От про що я подумав. Ми хочемо побавитись. І хочемо, щоб нас урятували. Палка підтримка зборів приголомшила його як хвиля, і він забув про що хотів сказати. Він знову замислився. Ми хочемо, щоб нас урятували. І нас, звичайно, врятують. хотіли голоси. Прості слова не підкріплені нічим, крім нового ральфового авторитету, несли спокій і радість. Довелося помахати мушлею, щоб примусити всіх слухати. Мій батько служить на флоті. Він каже, що вже давно не залишилось невідкритих островів. Він каже, що у королеви є велика кімната, обвішана картами. Там намальовані всі острови світу. Отже, і цей острів є у королеви на карті. Знову пролунали голоси, сповнені радості і надії. Рано чи пізно сюди припливе корабель, можливо, навіть корабель мого тата. Отже, як бачите, рано чи пізно нас врятують. Він змовк, висловивши свою думку. Від його слів усім полегшало. Він зразу всім сподобався, а тепер його вже й поважали. Хтось мимоволі заплескав у долоні, і враз над плитою загреміли оплески. Ральф зашарівся, озирнувся на німий захват трохи, а з другого боку – на Джека, що самовдоволено всміхався і так само підкреслено плескав у долоні. Ральф помахав рогом. «Тихо! стривайте, Послухайте!» Захоплений усім успіхом, він провадив у тиші. «Іще одне. Ми можемо допомогти, щоб нас знайшли. Навіть якщо корабель підпливе до самого острова – нас можуть не помітити. Отже, треба, щоб на вершині гори клубочився дим. Треба розпалити вогонь. Вогонь. Розпалити вогонь. Мить. І половина хлопців вже на ногах. Джек кричав між ними найголосніше. Про ріг забули. Вперед! За мною! Під пальмами заголосували, забігали. Ральф так само схопився, вимагаючи тиші. Але його ніхто не слухав. В одну мить весь натовп колихнувся в глиб острова і побіг слідом за Джеком. Побігли навіть найменші, старанно продираючись між листям та поламаним гіллям. Коло Ральфа з рогом в руках залишився тільки роха. Той уже цілком віддихався Як діти, кинув зневажливо. Чисто тобі зграє дітлахів. Ральф із сумнівом глянув на нього і поплав ріг на стовбур. – Пораж вечеряти, – сказав Роха. – І чого їх понесло на ту гору? Він з повагою гладив мушлю, раптом рука його завмерла, і він підвів погляд. – Ральфе, гей, ти куди? Ральф уже перелазив через першу смугу зітнутих дерев. Десь далеко попереду чувся тріск. Хтось сміявся. Роха стежив за ним обурено. – Чисто зграє дітлахів. Він зітхнув, нахилився і зав'язав шнурки на черевиках. Галас натовпу був десь у горі. Тоді з мученицьким виразом мов у батька, змушеного потурати бездумному запалу від дітей, він підібрав ріг, повернувся до лісу і почав пробиратись між безладно поваленими деревами. По той бік вершини, трохи нижче за неї, був укритий лісом уступ. Знову Ральф зробив той самий жест, ніби щось зачерпував. Там унизу стільки завгодно дров. Джек кивнув і смикнув себе за нижню губу. Футів на сто нижче по стрімкому схилу гори починалась ділянка, наче створена для палива. Дерева, які гнала в гору волога спека, знаходились замало мало ґрунту для доброго росту, швидко падали і зігнивали. Їх основали ліани, споміж яких п'ялись нові паростки. Джек повернувся до хористів, ті стояли на поготові. Чорні шапочки позбивались на бакир, наче берети й дров, за мною!» Знайшли щось схоже на стежку і потягли на гору сухе дерево. Навіть малюки, вони теж брались нагору, Скочувались назад і ось уже всі, крім рохи, ділі. Переважна частина дерева геть зогнила. Досить було доторкнутися до нього, як воно розсипалося градом порохна, стонов, гнилизни та траплялися здорові стовбури. Близнята Сем та Ерик перші знайшли потрібну колоду – але не змогли дати їй ради, доки Ральф, Джек, Саймон, Роджер та Морис не взялися за неї з усіх боків. Вони витягли мертве страховисько на скелю і повалили сторч на купу дров. Кожна група хлопців додавали свою частку, більшу чи меншу, і купа росла. За другим заходом Ральф опинився з Джеком колонієї дровиняки і вони всміхнулись один одному, несучи спільний тягар. І ще раз на вітрі... Серед галасу, під скісним сонячним промінням, на вершині гори їх наче огорнули чари, дивовижне світло дружби, пригод і спільних радощів. Тяжкувате, як всміхнувся на відповідь. Тільки не для нас двох. Разом, тужачись і спотикаючись, вони вивелокли свіття гар на кручу. Разом проспівали один-два-три і жбурнули колоду на велетенську купу. Тоді відступили, переможно засміялися, і Ральфові тут таки довелось стати на голову. Внизу хлопці ще морочились над дровами, хоч деякі малюки вже охололи до цього діла і почали обстежувати новий ліс в пошуках плодів. Тож близнюки, несподівана завбачливість, вийшли нагору з оберемками листя і вивалили його на купу. Один по одному, відчуваючи, що купа готова, хлопчики перестали спускатися вниз по нові дрова і зупинялися поміж рожевими розкидами брил. Їхній віддих вирівнявся під висох. Коли всі діти зійшлись, Ральф і Джек перезернулися. У кожного в душі наростала думка, від якої палив сором, і вони не знали, з чого почати признання. Ральф наважився перший, почервонівши як мак. «Ну ти», – відкашлявся і вів далі, – «ти запалиш вогонь». Тепер, коли викрилось у себе зглузді становища, защарівся і Джек. Про бурмотів щось невиразне. «Треба потерти дві палички, потерти...» Він глянув на Ральфа. Той вибувка – останній доказ своєї неспроможності. «Хтось має сірники!» «Треба змайструвати лук і швидко крутити в нього стрілу», – озвався Роджер. Він потер долоні, показуючи, як це робиться. «Шурх-шурх!» Легкий вітерець повіяв над горою – Разом з ним з'явився Роха у сорочці та шортах. Він обережно вибирався з лісу, вечірнє сонце відбивалося у скельцях окулярів. Під пахвою була мушля. Ральф гукнув до нього. «Рохо, ти маєш сірники. Інші підхопили той крик, аж гора задзвеніла. Роха похитав головою і підійшов до купи. «Ого, яке накупа вийшла!» Раптом Джек простяг руку. «Окуляри! Скельцями можна розпалити вогонь!» Роху оточили перш, ніж він устиг відскочити. «Ой, пустіть!» Голос його переріс у крик жаху, коли Джек йому окуляри з обличчя. «Не займай! Віддай назад! Я ж нічого не бачу! Ти поб'єш мушлю!» Ральф ліктем відштовхнув його і став навколішки перед купою. «Не заступайте світла!» Хлопці штовхалися, стусали один одного, щось запобігливо радили. Ральф крутив скельцями то так, то сяк, то вперед, то назад. Такий флянцуватий білий образ призахідного сонця ліг на шматок трухлявого дерева. Майже відразу вгору здійнялась тонка цівка диму, і Ральф закашлявся. Джек так само вкляк і легко дмухнув. Димок відхилився за гус. З'явився язичок полум'я. Полум'я спочатку майже не видиме на яскравому сонці. Огорнуло невелику галузку, розрослося, забарвилося. Сягнуло більшої гілки і вибухнуло з різким що Шугануло до гори, а хлопці зняли гамір. «Окуляри!» – завив Роха. «Віддайте мої окуляри!» Ральф відійшов від вогнища і тиснював окуляри Росі в руки, як у той простяг, наче щось намацуючи Його голос вже ледь бубонів. «Самі плями перед очима!» «Навіть руки не бачу!» Хлопці танцювали. Дерево було таке трухляве і таке сухе, що цілі гілляки враз піддавалися належеному золотому омахам, які огнистим снопом змінались вгору на двадцять футів. Навкруги від вогню віяло жаром. Вітер вікою розносив іскри. Білою пилюхою розсипалися стовбури. Ральф гукнув. «Більше дров! Усі подрова!» Почалося змагання з вогнем, і хлопці порозбігалися по гірському лісу. Тільки чистий прапор полонів майорів над горою, що далі ніхто не думав. Навіть найменші, якщо їх не відвертали плоди, приносили палички і шпурляли вогонь. У повітрі повіяло сильніше, знявся легкий вітер. тож тепер виразно можна було розрізняти вітряний і завітряний бік. З однієї сторони повітря залишалося прохолодним, а з другої вогонь дико вимахував своєю гарячою рукою і вмить обсмалював волосся кожному роззяві. Відчуваючи подих вечірнього вітру на спітнілих обличчях, хлопці зупинялися, щоб навтішатися його свіжістю, і враз відчували втому. Вони падали на землю, тіні порозкидані навколо кам'яних брелів. Вогнистий сніп швидко опадав, потім купа осіла з мійким тихим стогоном вибухнувши снопом іскор, який захитався і розвіявся повітром. Хлопці лежали, задихавшись, висолопивши язики, як собаки. Ральф підвів голову, яку схилив був на плече. Ні, не те. Роджер уміло і влучно всплюнув у гарячий попіл. Що ти хочеш сказати? Диму не було, тільки полум'я. Роха вигідно вмостився між двома каменями і сидів з рогом на колінах. «Той вогонь, що ми розпалили», – зауважив він, – «нічого не дає. Як не старайся, такий вогонь не втримаєш». «Дуже ти старався», – кинув Джек презирливо. «Ти тільки сидів. Ми брали в нього окуляри», – заперечив Саймон, витираючи плече чорну щоку. «Тому він також допомагав». «У мене ріг», – обурився Роха. «Дайте мені сказати». «На вершині гори ріг не рахується», – сказав Джек. «Так що припни язика». «У мене в руках ріг!» «Треба покласти зелений гілок», – порадив Морозь. «Так найлегше зробити дим!» «У мене ріг!» Джек люто обернувся. «Заткни пельку ти!» Роха похнюпився. Ральф узяв у нього ріг і обвів поглядом усіх хлопців. «Маємо вибрати, хто стежитиме за вогнем. Будь-якого дня там може з'явитись корабель. Він махнув на туго, наче дріт на, чедрит, на пнуту лінію обрію». Якщо у нас завжди димуватиме сигнал, до нас підпливуть і врятують. І ще одне: нам треба більше правил. Там, де є ріг, там і зроби, що на горі, що внизу. Усі погодились. Роха розтулив рота, хотів щось сказати, але, перехопивши Джеків погляд, знову стулив його. Джек простяг руку по поріг і підвівся, тримаючи гарну тонку мушлю на чорних відсажі руках. «Я згоден з Ральфом. Нам треба мати правила і підкорятися їм. Врешті ми ж не дикуни, ми англійці, А англійці завжди і в усьому найкращі. Тож треба поводитись добре». Він повернувся до Ральфа. «Ральфе, я розділю хор, тобто моїх мисливців, на дві групи, і ми будемо відповідати за те, щоб вогонь завжди горів». Така великодушність викликала у хлопців бурю оплесків. Джек навіть усміхнувся їм і помахав рогом, вимагаючи тиші. Зараз нехай вогонь догоряє. Все одно хто вночі побачить дим? Ми можемо знову розпалити вогонь, коли захочемо. Альти – випильнюватимете вогонь цього тижня. Дисканти – наступного. Збори поважно згодились. А ще ми влаштуємо спостережний пункт. Як тільки побачимо корабель, усі звернули очі туди, куди показує його кістлява рука – «Підкинемо у вогонь зелений гілок. Тоді буде більше диму». Вони уважно вдивлялися в густу синяву обрію, наче маленький силует міг з'явитися там щохвилини. На заході сонце краплиною вогненного золота все ближче і ближче підкочувалось до порога світу. Раптом всі збагнули, що настав вечір, поклавши край світлу і теплу. Роджер узяв ріг і похмуро всіх озирнув. «Я спостерігав за морем». «Там немає сліду корабля. Мабуть, нас ніхто не врятує». Знявся Гомін і зразу стих. Ральф забрав ріг. «Я вже сказав, коли-небудь нас урятують. Треба тільки чекати. Це все». Відважно, гнівно ріг схопив Роха. «А що я казав? Я ж говорив про збори, про все. А мені заткни пельку». Від благородного гніву в голосі його почулися плаксиві нотки. Хлопці загомоніли. І почали його перекрикувати. «Ви казали, що хочете маленьке вогнище, а побігли і викликали гору, як скирда сіна! Досить мені сказати слово!» – плакав Роха від гіркої правди. «Ви кричите, заткни пельку! А коли Джек чи Мориш чи Саймон?» Він затнувся від сильного хвилювання і глянув понад їхніми головами на інший ворожий схил гори, в бік великого лісу, де вони збирали дрова. Тоді засміявся так дивно, що всі стихли і вражено дивились на відблиск його окулярів. Вони простежили за його поглядом і збагнули причину цього гіркого сміху. Ось тепер і маєте своє маленьке вогнище. Споміж ліан, які гірляндами оббивали мертві і присмертні дерева, то тут-то там здіймався дим. У них на очах вогонь спалахнув у корінні цілого джмута ліан. І дим погустішав. Язички полум'я заворушилися навколо одного поваленого стовбура. Поповзли між листям та кущами, множилися і розросталися. Якийсь вогник торкнувся дерева і видерся нагору яскравою гілкою. Дим ріс, сочився, викочувався назовні. На крилах вітру полум'яна білка перестрибнула на інше стояче дерево, пожираючи його зверху. За темною завісою листя і диму вогонь заволодів лісом, угрізався в нього. Лавина чорного та жовтого диму невпинно котилася до моря. При вигляді полум'я та нестримного бігу вогню хлопці радісно пронизливо завращали. Вогонь хижим звіром, наче ягуар на животі, повз до молодих, пір'їстих, схожих на берези дерев, розсипаних навколо голих рожевих бриїв. Він наскочив на перше дерево, і його гілки зашуміли вогнемними листями. Потім спритно перестрибнув проміжок між деревами і запалахкотів, закулювався, огортаючи цілий ряд. Під тим місцем, де тішились хлопці, ліс на чверть квадратної милі скаженів од диму та полум'я. Окремі голоси пожежі вливалися в барабанний гуркіт, від якого здавалося, стугоніла гора. «Ось тепер маєте своє маленьке вогнище!» Переляканий Ральф помітив, як поступово хлопці нишками і замовкають, відчуваючи жах перед страшною силою, що на їхніх очах вирвалась на волю. Побачене страхіття обертало його в дикуна. «Та заткни пельку! У мене ріг!» – образився Роха. «Я маю право говорити!» На нього дивилися і не бачили, прислухаючись до барабанного гуркоту. Роха нервово зиркнув у вогняне пекло і погойдав рогом. «Тепер нехай горить, нехай горять наші дрова!» Він облизав губи. «Нічого вже не вдієш, треба обережніше, боюсь!» Джек відірвав очі від вогню. «Ти завжди боїшся, ти жирний!» «У мене ріг!» – промимрив Роха. Він повернувся до Ральфа. «У мене ріг, правда, Ральфе?» Ральф неохоче повернувся, відриваючись від дивовижного, жахливого видовища. «Що таке?» «Ріг! Я маю право говорити!» Близнюки захихотіли водночас. «Хотіли диму! Тепер дивіться!» Димова завіса витяглась на милі від острова. Усі, крім Рохи, захихотіли, а незабаром уже тряслися від Реоту. Роха розсердився. «У мене ріг! Послухайте ви!» Перше, що ми мали зробити, це поставити курані там на березі. Вночі у них не було б такого страшенного холоду. Але тільки Норальф сказав вогонь, ви закричали і погналися на гору, наче ватага дітлахів. Тепер уже всі слухали цю тираду. Ви хочете, щоб нас рятували, а самі не робите спочатку те, що треба робити спочатку. І не погодитесь, як треба. Він скинув окулярень, і хотів був попасти ріг, але передумав, побачивши, як декілька старших хлопців простягнули до нього руки. Він узяв мушту під пахву і знову сів на камінь. Тоді ви прийшли сюди і розпалили вогнище, яке до нічого. А тепер підпалили цілий острів. Добре ми будемо виглядати, коли цілий острів згорить. Будемо їсти печені плоди та смажену свинину. І нема з чого сміятися. Обрали ватажком, а не дають йому часу подумати – тільки він скаже, що скидаєтесь. Як? Як?» Він зупинився перевести подих і вогонь згорчав на них. «І це ще не все. А малюки, діти, хто за ними пильнує? Хто знає скільки їх?» Ральф раптом ступив крок уперед. «Я ж тобі казав. Я ж казав тобі скласти список. Як я міг?» – закричав обурено роха. «Усе сам? Вони дві хвилини посидять, потім стрибають у море, потім кинуться до лісу. Вони просто розбіглися в різну біч. Як мені знати, хто з них хто?» Ральф облизав бліді губи. «Отже, ти не знаєш, скільки нас тут має бути. Як я можу, коли Марі розповзаються, наче комахи? Коли ви всі троє повернулися, тільки на ти сказав робити вогнище, вони всі побігли. І як я, так і не...» «Досить!» – ворвав Ральф і вихопив ріг. «Не знаєш, так не знаєш». «Тоді ти підійшов і вхопив мої окуляри!» Джек повернувся до нього. «Та заткни пельку!» «Тоді малюки лазили отам унизу, де тепер вогонь. Як знати, може вони ще й досі там?» Роха підвівся і показав на полун яйбін. Між хлопцями знявся гамір і стих. Щось дивне робилося з Рохою. Він ковтав повітря. «Той малюк!» – задихався Роха. «Отой! З плямою на обличчі! Я його не бачу! Де він?» Це лягла смертельна тиша. «Той, що говорив про зміїв, він був там, унизу!» Якесь дерево вибухнуло в вогні, наче бомба. Намить плетеволіан підскочило вгору, засудомилось і знову впало. Малюки заверещали «Змії! Змії! Подивіться, які змії!» На заході, всього за дюєм чи два над морем, висіло сонце. Та ніхто його не бачив. Знизу всі обличчя відсвічували червоним. Гроха притулився до скелі, обхопив її обіруч. «Малюк з плямою на обличчі! Де він зараз? Кажу вам, я його не бачу!» Хлопці перезирнулися з острахом, з недовірою. «Де він зараз?» Ральф знічено пробурмотів у відповідь. «Може він пішов назад?» Під ними на чужому ворожому схилі гори Гримотіли барабани Розділ третій Хатина на березі Джек зігнувся вдвоє, він нахилився як спринтер на старті, майже торкаючись носом вологої землі. Стовбури дерев таліани, що обвивали їх, губилися в зелених сутінках за 30 футів над ним, а навколо все поросло кущами. Тут можна було помітити лише натяк на сліди. Зламану гілку і невиразний відбиток краєчка ратиці. Він опустив голову і втупився вслід, так наче міг примусити їх заговорити. Потім рачки, хоч це було важко, мов пес, прокрався на яких п'ять ярдів вперед і зупинився. Тут Ліана зав'язалася в петлю, з вузла звисав вусик. Знизу вусик блищав крізь петлю, свині відшліфували його щетиною. Джек припав обличчям до землі, за кілька дюймів від цього знаку потім утупився поглядом в сутінь кущів. Його рудий чуб неабияк відріс відтоді, як діти опинились на острові. Вигорів, голу спину засіяло безліч темних веснянок, шкіра лупилася. В правій руці він волочив загострений кілок завдовжки футів з п'ять. Крім пошарпаних шортів з раницем, де висіли ніж. Одягу на ньому не було. Він заплющив очі, підвів голову і легко втяг розчервонілими ніздрями струмінь теплого повітря, шукаючи в ньому якогось знаку. І Джек, і Ліс застигли нерухомо. Нарешті він поволеньки випустив повітря і розплющив очі. Вони були яскраво сині. Ті очі, що у відчаї красали бліскавиці, здавалися майже безумними. Він облизав язиком сухі губи і знову утупився в мовчазний ліс. Тоді почав скрадатись вперед, час від часу обнюхуючи землю. Лісова тиша давила ще дужче за спеку. В цю годину мовчали навіть жуки. Тільки коли Джек сам зігнав з немодрящого гнізда, складеного з патичків, барвисту пташку, тиша розкололася. Задзвоніла відлунням різкого крику, який, здавалося, долинав з безгодної століття. Навіть Джек здригнувся від цього крику. Присвиснувши тяг повітря і на мить змислився, перетворився на зацьковану, мавпувату істоту, що ховається у плетеві листя. Потім згадалися сліди, невдача, і він знову заходився жалібно обнюхувати землю. Коли товстого дерева, сизий стовбур, якого обріз блідими квіточками, заплющив очі, і ще раз увібрав ніздрями тепле повітря. Цього разу швиденько перевів дух, навіть трохи зблід, потім кров знову шобнула в обличчя. Як тінь прослузнув він у темряві під деревом і припав до землі, вивчаючи витоптаний ґрунт у себе під ногами. Послід був ще теплий, лежав кубками накритій землі. Він був оливково-зелений і трохи парував. Джек підвів голову, глянув на непроникну гущавину ліан поперед стежки. Потім звів списа і крадькома ступив вперед. За ліанами слід виходив на свинячу стежку, широченку і добре втоптану. Земля тут затвердла, щільно збита копитами, і коли Джек випростався на повний зріст, він почув, як по стежці ніби щось рухається. Він відхилив назад праву руку, з усієї сили жбурнув списа. Із свинячої стежки долинув дрібний твердий перестук-ратець, наче цокання кастаньєт, Спокустилий звук, що згодив з розуму. Надія на м'ясо. Джек вискочив із кущів і схопив списа. Перестук завмер десь у долині. Джек стояв, обливаючись потом, вимазаний бронатною землею, позначений слідами інших знегод цілоденного полювання. Лаючись, він звернув зі стежки і продирався крізь хащі. Коли ж ліс розступився, голі стовбури, що підпирали темне склопіння, змінилися ясно сірими стовбурами і пересними кронами пальм. За ними відкривалося мерятливе море, лунали голоси. Ральф стояв коло звалища пальмового молодняка та листя, грубого курення поверхневого входу до лагуни, який здавалося, що хвилини міг упасти. Він не помічав Джека, навіть коли той озвався. «Маєш трохи води?» Ральф підвів очі і насупив брови над плетивом листя. Він не бачив Джека, хоч і дивився на нього. «Я питаю, чи маєш трохи води? Хочеться пити!» Ральф відірвався від курення і з подивом помітив Джека. «А, здоров! Води? Так, під деревом. Мабуть, ще залишилось». В тіні стояла шкаролупи кокосових горіхів. Джек узяв одну з чистою водою і випив. Вода стікала йому на підборіддя, шию та груди. Напившись, голосно віддихався. Дуже хотілось пити. З куреня почувся Саймонів голос Вище! Вище! Ральф повернувся до куреня і підняв палицю, що тримала всю листяну покрівлю. Листя розсунулось. У дірі з'явилось засмучене Саймонове обличчя. «Пробач!» Ральф незадоволено оглядав руїну. «Ніяк не виходить!» Він кинувся на землю колоджекових ніг. Саймон усе так виглядав крізь діру в курані. Уже лежачи, Ральф пояснював. «Працюємо цілими днями. І подивись, два куренні стояли, хоч і нерівно, а цей розвалився. А вони порозбігались. Пам'ятаєш збори?» Як усі поривались працювати, доки не зведемо курені. Крім мене і моїх мисливців? Крім мисливців, ну а малюки? Він махнув рукою в пошуках стова. Вони безнадійні, та й старші не кращі. Ти бачиш, цілий день працюємо тільки ми з Саймоном, більше ніхто. Всі десь купаються, їдять, граються. Саймон обережно вистромив голову. Ти ватажок, заклич їх до порядку. Ральф лежав у грілиць і дивився на небо на пальми. Збори. Як ми любимо збори. Щодня, двічі на день, весь час мелимо язиками. Він зіперся на лікоть. Слово честі. Досить зараз просурмити в ріг, і всі збіжаться. Знаєш, усі зразу так споважніють, а хтось запропонує побудувати літак, чи підводний човен, чи телевізор. Після зборів п'ять хвилин попрацюють – Потім розбредуться, хто куди, чи підуть на полювання. Джек спаленів. Нам треба м'яса. Ну, поки що його немає. А корені нам потрібні. Крім того, всі твої мисливці повернулися години зо дві тому. Плавають собі. Я пішов сам, пояснив Джек. Я відпустив їх, я сам мусив. Він намагався якось висловити прагнення, нас догнати, вбити, яке нуртувало в ньому. Я пішов сам, я думав, що сам. Знову в його очах майнуло безумство. Я думав, що вбью. Але ж не вбив. Я думав, що зможу. Підстримуваного хвилювання голосу Ральфа тремтів. Але поки що ти не вбив. Якби не тон, Дальші слова здавалися б ненавмисними. Може б ти допоміг нам зводити курені? Нам треба м'яса. Але ми його не маємо. Нарешті, Антагонізм вирвався назовні. «Але я його дістану! Наступного разу! Треба списа з наконечником! Ми поранили свиню, а спис випав! Якби зробили вістря з борідкою, нам потрібні курані!» Раптом Джек заверещав з люті. «Ти що, звинувачуєш? Я тільки кажу, що ми тут розбиваємось цілий день, та й край!» Обидва почервоніли і видвернули погляди. Негодні бачити один одного. Ральф перевернувся на живіт і почав бавитись з травинкою. От полє дощ, як тоді, коли ми сюди впали. Все одно не обійдемося без куранів. І ще одне. Нам потрібні курані, бо... Він на хвилину замовк, і обидва перебороли свій гнів. Тоді повів далі на іншу спокійнішу тему. Ти помітив, правда? Джек поклав списа і сів на впочіпки. Що помітив? Ну, вони бояться. Він знову перевернувся на спину і глянув у Джекове люте брудне обличчя. Бояться того, що тут діється. Їм сняться сни. Можна почути, ти вночі прокидався? Джек похитав головою. Вони балакають і кричать уві сні, Малюки. І навіть дехто із старших. Так, ніби... Так ніби це поганий острів. Вражені тим, що їх перебувають, обидва глянули в Саймонове серйозне обличчя. Так ніби, – провадив Саймон, – звір, звір чи змій є насправді. Пам'ятаєте? Почувши це ганебне слово, двоє старших хлопців здригнулися. Тепер про зміїв ніхто не згадував. Згадувати їх було заказано. Так ніби це поганий острів. Повільно промовив Ральф. Правда. Джек сів на землю і випростав ноги. Вони схиблені. Ненормальні. А пам'ятаєш, як ми ходили в розвідку? Вони всміхнулись один одному на згадку про чари першого дня. Ральф повів далі. Отже, нам потрібні курені як... Як домівка. Так. Джек підтяг ноги, обхопив руками коліна, насупив брови, намагаючись мислити ясно. Але все одно в лісі, я маю на увазі, коли полюєш, не тоді, коли рвеш плоди, звичайно, а коли зовсім сам, він затнувся на мить у непевності. А ну ж Ральф візьме його на сміх. Кажи далі. Коли полюєш, часом ловиш себе на відчутті, ніби... Стенецький він почервонів. Звичайно, тут нема нічого такого, просто відчуття. Але тобі здається, що ти не полюєш, а на тебе полюють. Ніби за тобою в джунглях весь час хтось стежить. Вони знову помовчали. Саймон напружено, гравів з недовірою і майже розлючено. Він сів, потер руками плече. Ну, не знаю. Джек скочив на ноги і заговорив дуже швидко. Таке трапляється в лісі, звичайно, нічого в цьому немає. Тільки, тільки ручко ступив кілька кроків до берега, потім вернувся. Тільки я знаю, що вони почувають. Розумієш? Тайгоді. Найкраще було б, якби нас урятували. Джак хвилину замислився, наче не міг згадати, про який порятунок йдеться. Врятували? Так, звичайно. А все ж, я спочатку хотів би добити свиню. Він схопив списа і шпурнув на землю. Морок безумства знову повив його погляд. Ральф із сумнівом глянув на нього з-під заплутаної ясної гриви. Доки твої мисливці пам'ятають про вогонь, все ти про вогонь та вогонь. Обидва хлопці побігли до берега, коло самої води обернулися і глянули на рожеву гору. На глибокій, блакиті неба. Цівка диму вимальовувала крейдяну лінію, яка колихалася, зникла в висоті. Ральф зупинився. Цікаво, як далеко його видно. За милі, замало диму. Наче відчуваючи їхні погляди, знизу дим розплився жовтавою плямою і поповзу гору невеликим стовпом. Доклали зелений гілок, пробурмотів Ральф. Цікаво. Він примружив очі і обернувся уважно обстежуючи обрій. «Є!» Джек закричав так голосно, аж Ральф підскочив. «Що? Де? Корабель?» Але Джек показував на стрімку щелини, які йшли з гори до положистої частини острова. «Звичайно, там вони лежать! Мусять там лежати, коли сонце припікає!» Ральф спантеличено дивився на нього з зосередженим обличчям. «Вони заходять високо, дуже високо, ще й в холодок!» Відпочивають там доки спека, як корови в нас вдома. Я думав, ти побачив корабель. Ми могли б підкрастися, розмалювати обличчя, щоб нас не помітили, оточити їх, а тоді від обурення Ральф утратив самовладу. Я говорив про дим, хіба ти не хочеш, щоб нас врятували, а в тебе в голові тільки одне – свині, свині, адже ми хочемо м'яса». «А я працював цілий день, і ніхто не допомагав, крім Саймона. А ти вертаєшся і навіть не помітив куранів!» «Я теж працював, але ж тобі подобається!» – прокричав Ральф. «Ти любиш полювати, а я…» Вони стояли один проти одного на яскравому березі, самі вражені цим вибухом почуттів. Ральф перший відвів погляд, прикинувся, ніби його зацікавило, як групка малюків грається в піску. Із-за гранітової плити долинали вигуки, то в природному басейні купалися мисливці. На краю плити на животі лежав роха і дивився в леснючу воду. Ніхто не допомагає. Йому хотілося пояснити, як часто люди виявляються не тими, за кого їх мали. «Саймон той допомагає», – він показав на курані. Всі інші повтікали, а він робив не менше за мене, тільки... Саймон завжди під рукою. Ральф попрямував до коренів, Джек пішов поряд. Трохи тобі допоможу, пробурмотів Джек, а тоді покупаюсь. Дарма. Та коли вони підійшли до коренів, Саймона там не було. Ральф застромив голову в отвір, витяг її і повернувся до Джека. Вшився. Йому набридло, сказав Джек, і він пішов купатись. Ральф похнюпився. «Дивак він, кумедний!» Джек кивнув на знак згоди, а може з чогось іншого. І мовчки, не змовляючись, вони рушили від куранів до затоки. «А тоді, – сказав Джек, – коли я покупаюся і щось укину в рота, подамся в той бік гори, перевірю, чи є там якісь сліди. Згода?» Але ж сонце майже сіло. «Нічого, встигну». Вони йшли поряд. Дві планети почуттів та думок не годні знайти спільну мову. Тільки б добути свиню. Я повернуся і зразу до куренів. Вони подивилися один на одного з ніяковілі з любов'ю і ненавистю. Знову їх поєднали тільки тепла, солона вода, галас, плюскіт, веселе купання в затоці. Саймона, якого вони сподівалися застати в затоці, там не було. Коли хлопці побігли на берег, щоб звідти подивитись на гору, він спочатку пройшов за ними декілька ярдів, потім зупинився. Насупившись, поглянув на купу піску. Хтось хотів виліпити з нього будиночок чи хатку. Потім відвернувся і рішуче подався до лісу. Це був маленький худий хлопчик з острим підборіддям і з такими ясними очима, що Ральф спочатку мав його за потішного веселого жартуна. Усті патли довгого чорного чуба звисали над низьким широким чолом, майже закриваючи його. На ньому були тільки вистріпені шорти. Як і Джек, він ходив босий. Саймон був і взагалі смаглявіший за інший, а тепер від сонячної засмаги зовсім потемнів, його тілом блищало від поту. Він пройшов гору по виламу, обминув скелю, на яку першого ранку виліз Ральф, і повернув праворуч між дерева. Ішов знайомим шляхом поміж плодових дерев, де навіть найлінивіший легко роздобув би собі їжу, хоч і на тривнув. Квіти й плоди росли поряд на кожній гілці, всюди стояв запах стиглих плодів, ряди бджіл гули на своєму пасовиську. Тут його наздогнали малюки, які бігли позаду. Вони заговорили, завукали якісь незрозумілі слова, потягли до дерев. Під полудневим сонцем, у гущі бджолиного стугану, Саймон зривав для них плоди, яких вони не змогли дістати. Набирав поміж листями якнайкращих і подавав униз до нескінченного ряду простягнутих рук. Коли всі наділися, він зупинився і озирнувся, набравши повні жмені стиглих плодів. Малюки дивились на нього гадковими поглядами. Саймон залишив їх і відійшов ледь стежкою. Скоро над ним зімкнулося густе верховідце. Високі стовбури порости навдивовижу блідими квітами, аж до темного склопіння, де вирувало гамірне життя. Тут стояла темрява, і Ліани звисали линовами на 16 затоплених кораблів. Ноги залишили сліди у ґрунті. Від дотику Ліани стригалися до самого верху. Нарешті він дістався до місця, коли падало більше світла. Тут ліанам вже не доводилось так високо спинатись до сонця. Вони сплелися у величезний килин і повисли по один бік невеликої галявини. На кам'янистому її ґрунті росли тільки невисокі трави та папороть. Галявин оточувала стіна темних запашних кущів, утворюючи чашу сповнену тепла та світла. Велике дерево похилилось на один бік, упало на дерева, котрі ще стояли. Саймон зупинився, глянув, як раніше джек через плаче, пересвідчуючись, що ліс за ним замкнувся. А потім швидко роззирнувся довкола, упевнюючись, що він зовсім сам. Якусь хвилину він майже крався, тоді зігнувся і поповз у саму середину килима. Ліани кущі так щільно переплетені, що стерли з нього пітр знову зімкнулися позаду. Занурившись у безпечну гущавину, він опинився в маленькій буді, відгороджений листям від галявини. Присію навпочепки, розвів листя і визеренів на галявину. Все застигло. Тільки дві побарлистих метеликів танцювали в спекотному повітрі. Затамувавши дух, пильно прислухався до острівних звуків. Насувався вечір. Стихали перегук яскравих фантастичних птахів, мриніння бджіл, навіть крики чая, що вертались у свої гнізда на пласких скелях. Далекі удари хвиль у риб звучали тихіше за шепіт крові. Саймон відпустив назад листяну завісу. Згасли медові потоки сонячного проміння, ковзнули кущами, обминули зелені свічі пуп'янків, піднялися над верховіттям. Під деревами поволі гусла темрява. В міру того, як зникало світло, Вицвітали яскраві барви, Спадала спека і поспіх. Тремтіли свічі пуп'янки. Зелені чашечки потроху розкривалися, І білі пелюстки обережно визирали назовню. Ось сонце зовсім покинуло галявину І зникло з неба. Морок поглинав ліс, Затоплюючи просвіти між деревами, Поки все стало тьмяним та химерним, наче морське дно. Свічі-пуп'янки обернулися у великі білі квіти, блискучі в колючому світлі перших зірок. Пахощі розлилися у повітрі і опанували острів. Розділ четвертий. Розмальовані обличчя і довге волосся. Найперше вони звикли до ритму дня. Від довгого, лінивого ранку до швидких сутінків. Розкішним ранком з його ясним сонцем, тихим плюскотом моря, солодким повітрям, їм добре гралося і в наповненому житті надія не була потрібна, про неї забували. Близько полудня, коли потоки світла падали на землю сторч, яскраві барви ранку відсвітали до перламутрових та опалових, а спека, так ніби вишина, додавала сили навислому над ними сонцю. Падала, наче удар, від якого вони лише тікали в тінь і там лежали, бувало навіть спали. Дивні речі коїлись в полудень. Мерехтливе море підіймалося вгору, розшаровувалось на якісь шалені, несусвітні верстви. Кораловий риф разом з кількома херлявими пальмами, що приліпилися до його підвищень, плив у небо, тремтів, його розривало на шматки. Він розпливався, мов дощові краплини на дроті, множився, наче відбиття у зустрічних зеркалах. Часом земля здималася там, де її зовсім не було, і зараз же як мильна бульбашка зникала в очах у дітей. Роха по назвав усе це міражем, а що жоден з хлопчиків не міг доплести до рифу через лагуну, де їх підстерігали пожадливі зуби акул, то вони звикли до цих таємниць і не зважали на них як не зважали на дивовижне пульсування зірок. У полудень небо поглинало ці видива, і сонце дивилося вниз, як люте око. Потім у надвечір'ї міражі опадали, сонце сідало, обрій робився рівним, голубим і чистим. У друге наставала пора відносної прохолоди, хоч і її затмарювала загроза скорої ночі. Коли сонце заходило... Темрява лилася на острів, наче з вогнегасника, і незабаром у курані під далекими зорями заповзав страх. А все ж північноєвропейський порядок, денної роботи, ігор та їди заважав їм цілком пристосуватись до нового ритму. Малюк Персиваль у день заліз у курінь і просидів там дві доби. Розмовляв сам із собою, співав, плакав, доки всі дійшли потішного висновку, що він схибнувся. Відтоді він змарнів, ходив нещасний, з червоними очима, мало грався і часто плакав. До менших хлопчаків тепер прикладалось загальну назву «малюки». Зменшення в зрості від Ральфа до найменшого йшло поступово. І хоч Саймона, Роберта і Мориса, Важко було віднести до якоїсь групи, визначити, хто великий, а хто малюк, не становило труднощів. Безперечні малюки, шестирічні, жили своїм цілком певним напруженим життям. Майже цілий день вони діли, збирали всі плоди, які тільки могли дістати, не дуже турбуючись, чи ті стиглі та смачні. Найменші вже звикли до різучки в животі та постійної бігунки. Вони невимовно боялися темряви і тулилися докупи, щоб заспокоїтись. Поза їдою та сном вони гралися, безцільно і нехитро, на білому піску коло яскравої води. Значно рідше, ніж можна б сподіватися, малята плакали за мамами. Почерніли від засмаги і були страшенні за мазури. Вони слухняно збігалися на заклик рога, одне те, що в нього сурмив Ральф, Досить великий, щоб зв'язати їх зі світом дорослої влади. А друге, їм подобались збори, були для них забавою. А так вони рідко надокучали старшим, поглинути пристрастями та переживаннями власної групи. На одмілені річечки вони зводили піщані замки. Ці замки сягали фута за вишки. Їх оздоблювали мушлі, зів'яли квіти, цікаві камінчики. Замки оточувала ціла мережа кордонів, шляхів, мурів, залізничних колій, які можна було побачити, хіба нахилившись до самого берега. Малюки тут бавилися, якщо не з радістю, то принаймні надзвичайно зосереджено. Часто один замок споруджували разом аж троє. І тепер тут гралося троє. Найбільшого звали Генрі. Він доводився якимсь далеким родичем, тому хлопчикові з плямою на обличчі, якого ніхто не бачив від великої пожежі. Та Генрі ще був замалий, щоб надавати цьому якогось значення. Коли б йому сказали, що той інший хлопчик полетів додому на літаку, він би повірив без метушні і сумнівів. Цього полудня Генрі став майже за водієм, адже решта двоє, Персиваль і Джонні, були найменші хлопчики на острові. Персиваль, сірий, наче мишка, мабуть, не здавався гарним навіть власній мамі. Джоні був міцний, білявий і від природи войовничий. Тепер, заполонений грою, він слугняно виконував накази Генрі, і всі троє повплякались на піску, мирно бавились. З лісу вийшли Роджер і Морис. Вони звільнилися після чергування коло вогню і спустилися покупатися. Роджер йшов на простець прямо по замкам, копаючи їх ногами, затоптуючи квіти, розкидаючи добірні камінчики. За ним, сміючись, йшов Морис і довершував руйнування. Троє малюків припинили гру, підвели очі. Так сталося, що найцікавіші для них частини замку вціліли, тож малюки не протестували. Тільки Персиваль заскімлив, йому в очі потрапив пісок, і морес поспішив геть. Колись в іншому житті Мориса покарали за те, що він піском сипонув в очі молодшому. Тепер, хоч на нього не могла впасти тяжка батьківська рука, він засоромився лихого вчинку. В думці, забуваніла якась подоба вибачення. Морис пробурмотів щось про те, що пора купатися і кинувся навтіки. Роджер залишився і спостерігав за малюками. Відколи вони впали на острів, шкіра його не дуже засмагла, але купиця чорного волосся, яка закривала шию і чоло, здавалося пасувала до його похмурого лиця. Раніше воно здавалося просто вовчкуватим. Тепер в ньому з'явилося щось неприступне. Персивель перестав скімлити і грався далі. Сльози вимили з очей пісок. Джонні дивився на нього голубими блискучими, як парцеляна очима, тоді ж бурнув пісок і Персеваль знову заплакав. Коли Генрі втомився від своїх забав і почвалав берегом, Роджер пішов позаду, ніби випадково в тому самому напрямі, тримаючись ближче до пальм. Генрі йшов далеко від пальм і тіні, надто малий, щоб берегтись від сонця. Він дістався води і почав увтузитись коло самого її краю. Надходив великий тихоокеанський приплив кілька секунд відносно спокійні води лагуни просувалися на вперед. У цьому останньому прузі моря жили якісь істоти. Дрібні, прозорі створіння разом з водою напливали на сухий гарячий пісок. Невидимими органами чуттів вони обстежували це нове поле. А що як тут, де під час останньої їхньої навали не було нічого, з'явився харч. Пташиний постід чи якісь комашки – Випадкові покидьки наземного життя. Як міріади найтончих зубів пилки, прозорі створіння змітали з берега всіляке сміття. Видовище зачарувало Генрі, він штрихав у пісок уламок вибіленого водою патика, принесеного хвилею, намагаючись якось спрямувати рух морських прибиральників. Робив маленькі рівчаки, які припливом заливало водою, і пробував напустити туди цих істот. Відчуття влади над живими сторіннями захоплювало, сповнювало невимовного щастя. Він розмовляв з ними, командував, щось наказував. Приплив відсував його назад, а його сліди оберталися в маленькі озерця. Пастки для морських істот породжували ілюзію влади. Він сидів на впочіпки над самою водою, схилившись уперед. Чуб спадав йому на чоло і закривав очі а полудневе сонце разило невидимими стрілами. Роджер теж чекав. Спочатку заховався за стовбуром великої пальми, але Генрі так захопився прозорими істотами, що нарешті Роджер перестав критися. Він оглянув берег. Персиваль з плачем відійшов, а Джонні залишився щасливим господарем замків. Він сидів між ними, щось монотонно виспівував собі під ніс і шпурляв піском вуявного Персиваля. За ним – Роджер бачив гранітову плиту і спалахи бризок, то Ральф, Саймон, Роха та Морис пірнали в ставку. Він уважно прислухався, але почув тільки невиразні голоси. Раптом вітер трюсунув верхівки пальм, залопотіло вже листя, ворона горіхів, волокнистих грудок кожного завдічки з м'ячого регби зірвалося з гілки і впало з висоти 60 футів. Вони розсипалися навколо градом важких ударів, але його не зачепили. Роджер і гадки не мав тікати, а тільки переводив погляд з горіхів на Генрі і назад. Пальми росли на ґрунті, намитому морем. Цілі покоління тих пальм корінням повивертали з землі каменюча, воно теж лежало на піску. Роджер нагнувся, підібрав камінчик і кинув у Генрі. Та не так, щоб поцілити. Камінь, як символ абстрактності часу, проликів за п'ять ярдів праворуч від Генрі і шубовсну в воду. Роджер назбирав жменю камінчиків і шпуруляв далі, а проте навколо Генрі залишилася ділянка ярдів шість у поперечнику, куди Роджер не насмілювався цілити. Тут діяли невидимі, а все ж сильні заборони колишнього життя. Малюк, який сидів на початку був під захистом батьків та школи, поліції і закону. В руку Роджерові скеровувала цивілізація, яка нічого про нього не знала і лежала в руїнах. Плюс води здивував Генрі. Він забув про безшелесні прозорі істоти, випнув шию, мов мисливський пес, і дивився, як розходяться по воді кола. Камінчики падали то з того, то з того боку, і Генрі слухняно повертав голову, але все запізнювався і не помічав камінчиків на люту. Нарешті побачив один і засміявся, і почав шукати товариша жартуна. Тож Роджер знову шкурнувся за пальмовий стовбур, прихилився до нього, відсапувався і мружив очі. А Генрі вже втратив цікавість до камінчиків і помандрував геть. Роджере! Під деревом ярдів за десять стояв Джек. Коли Роджер розплющив очі і побачив товариша, смагляве обличчя ще дужче потемніло, але Джек нічого не помітив. Він чекав, підкликаючи того нетерплячими кивками, і Роджер грушив вперед. У гирлі річки лежав невеликий ставок, загачений піском, порослий білим лілеями та шпичаками очерету. Тут чекали сем з Зериком, а також біл. Джек заховався від сонця, став коло ставка навколішки і розкрив два великі листки. В одному була біла глина, в другому – червона. Збоку лежала воглина, принесена від вогню. Джек працював і пояснював Роджерові. «Нюхом вони мене не чують. Мабуть, вони мене бачать. Щось рожеве між деревами». Він розмазувався глиною. «Якби дістати зеленої фарби!» Він повернувся до Роджера наполовину замальованим обличчям і розтлумачив здогад, що промайнув у товаришовому погляді. Для полювання, як на війні, розумієш, маскування, щоб скидатись на щось інше. Аж зігнувся, так хотів пояснювати. Ну, як метелики на стовбурі. Роджер зрозумів і похмуро кивнув. До Джека приступили близнюки і несміливо на щось скаржились. Джек махнув рукою, мовляв, не заважайте, цитьте. Вуглиною він затирав прогалини на своєму обличчі між червоним і білим. «Ні, ви обидва підете зі мною!» Він невдоволено глянув на своє відбиття. Нахилився, зачерпнув дві жмені теплої води і змив весь цей бруд з обличчя. Знов з'явилися веснянки та руді брови. Роджер мимоволі усміхнувся. А Джек обдумував нову машкару. Білим замазав одну щоку та навколо ока. Потім натер червоним другу половину лиця. Тоді навскоси черкнув вуглиною, від правого вуха до лівої вилиці. Хотів у воді побачити своє відбиття, та від його дихання вода скаламутилась. «Ерик Сем, ану несіть мені кокос, порожній!» Він клякнув, тримаючи в долонях шкарлупу з водою. Кругла сонячна латка впала йому на обличчя, і в глибині води щось запалахкотіло. Вражено дивився він уже не на себе, а на страшного незнайомця. Вихлюпнув воду, схопився на ноги, збуджено зареготав. Не у воді, а над його міцним тілом була маска, що привертала погляди і відштовхувала. Джек затанцював, його сміх переріс у кровожерне гарчання. Він пострибав до біла, і маска стала ніби чимось від нього незалежним. За нею Джек ховався, звільнившись від сорому та людської самосвідомості. Червоно-біло-чорне обличчя – Майнуло в повітрі і ринуло на біла. Біл засміявся, тоді раптом замовк і наосліп кинувся геть крізь пущі. Джек побіг до близнюків. Решта вишикуватись, гайда. Але ми. Гайда, я підкрадусь з ножем, як. Маска переконувала. Ральф виліз із ставка, перебіг берег і сів у холодку під пальмами, відгорнув назад ясне волосся, налипле на чоло. Саймон лежав на воді і бризкав ногами. Морис учився пірнати. Роха, як сновида, блукав навколо, я, підбираючи з піску якісь предмети і відкидав геть. Приплив захопив невеличкі затоки у щелинах скель, які завжди його так чарували. Тож він тинявся і чекав, поки спаде вода. Та от, помітив під пальмами Ральфа, підійшов і сів коло нього. На росі були якісь залишки шортів, його повне тіло стало золотаво-бронатним, а окуляри, як і раніше, зблискували, куди б він не глянув. Здається, у нього єдиного на острові не відростало волосся. Усіх інших патлисто вурчалися копицями, тільки у рохи волосся лежало жмутиками, так, ніби на його голові належало бути лисині, і недосконале покриття мало зійти скоро, як пушок на ріжках оленя. «Я все думаю», – сказав він, – «про годинник. Можна зробити сонячний годинник, можна застромити в пісок палицю, а тоді…» Надто важко було пояснити всі математичні операції з цим пов'язані. Він тільки помахав руками. «І літак, і телевізор», – кисло проваджував Ральф, – «і паровий двигун». Роха похитав головою. «Для цього треба багато заліза», – сказав він. «А ми не маємо заліза». Але палиці в нас є. Ральф подивився на нього і мимоволі всміхнувся. Роха був зануда. Його повнота, його диховиця, його практичні ідеї дратували. Та дрочити його, навіть мимоволі, завжди було так весело. Роха помітив усмішку і сприйняв її як вираз приязності. Старші хлопці, не змовляючись, дійшли думки, що Роха між ними чужак. Не тільки через вимову, власне, це не мало значення, а через повноту, дихавицю, окуляри і цілковиту відразу до фізичної праці. Тепер, помітивши, що якісь його слова примусили Ральфа посміхатися, він зрадів і спробував скористатися цією перемогою. Тут повно палець. Кожен може мати свій сонячний годинник. Тоді б ми знали, котра година. І багато з того користі. «Ти ж сам казав, треба щось робити, щоб нас урятували!» «Ай, замовкни!» Він підскочив і побіг назад до ставка. Морис саме невдало пірнув. Ральф зрадів нагоді змінити тему і закричав, коли Морис виринув на поверхню. «Ну що, ляснув животом!» Морис кинув Ральфові усмішку, а той легко гулькнув у ставок. З усіх хлопців він почувався у воді найкраще. Та сьогодні, розтривожений згадкою про рятунок безцільною, пустою балаканиною про рятунок, не тішився ні зеленими водяними глибинами, ні золотими сонячними залітками. Він не зостався погратися з хлопцями, а одним сильним рухом проплив під Саймоном, видряпався на берег з другого боку, сякаючись і стікаючи водою. Роха підвівся, як завжди, незграбно, підійшов і став коло нього, а Ральф перевернувся на живіт. Міражі розсіялись, і він пробіг поглядом вздовж, тугої синьої лінією обрію. Наступну хвилину з криком зірвався на ноги. «Дим! Дим!» Саймон сів був у воду і захлинувся. Морис, що приготувався пірнути, крутнувся на п'ятах, стрілою метнувся до гранітової плити, відтак звернув назад на траву під пальмами. Там почав надягувати свої обшарпані шорти, готовий до всього. Ральф стояв, однією рукою тримав відгорнуте назад волосся, другу стису кулак. Саймон вилазив з води. Роха терокуляри обшорти і мружив очі, придивляючись до моря. Морис пхав обидві ноги в одну холошу. З усіх тільки Ральф не ворушився. Я не бачу, диму, недовірливо сказав роха. Не бачу, диму. Ральфе, де він? Ральф не відповідав. Він уже притискав до чола обидва кулаки, щоб ясне волосся не спадало на очі. Всім тілом подався вперед. Сіль уже побілила йому шкіру. «Ральфе, де корабель?» Поруч стояв Саймон і дивився то на Ральфа, то на обрій. Морисові штани наче зітхнули і тріснули. Він ж пожбурив їх додолу, як не потріб, кинувся до лісу, потім повернувся назад. На обрії тугим вузлом Стояв і повільно розростався дим. Під ним була цятка, напевно труба. Ральф весь побілів і сказав, вони побачать наш дим. Тепер Роха дивився, куди слід. Погано видно. Він озирнувся і поглянув нагору. Ральф пожирав очима корабель. До його обличчя знову прилинула кров. Саймон мовчки стояв поруч. «Я, звичайно, не бачу добре. Бачу...» – квилив Роха. «Але чи в нас є якийсь дим?» Ральф нетерпляче шарпнувся і далі стежив за кораблем. «Наш дим на горі!» Підбіг Морис і втупився очима в море. Роха і Саймон дивилися на гору. Роха скривився, а Саймон закричав, ніби його вдарили. «Ральфе! Ральфе!» Від такого крику Ральф аж крутнувся на піску. «Ну скажіть мені, – просив стривожено Роха, – видно там сигнал?» Ральф озирнувся на димок, що розходився над обрієм, тоді знову нагору Ральфе, ну будь ласка, видно там сигнал. Саймон несміливо простяг руку, щоб доторкнутись до Ральфа, а той пустився бігти по обміленні ставка, розбризкуючи воду по гарячому білому піску під пальмами. За мить він уже продирався крізь густі кущі, якими почав заростати вилам. Позаду біг Саймон, за ним Морис. Роха кричав Ральфе, послухай, Ральфе. Тоді й сам побіг, зашпортався в шортах, які викинув морис, видряпався на терасу. Позаду, за чотирма хлопцями, над обрієм легко вився димок. На березі Генрі та Джодні сипали піском у персиваля, а той знову тихо плакав. Усі троє і не здогадувались про переполох. Вже край виламу Ральф лайнувся, витрачаючи на слова дорогоцінний віддих. Колючі ліани нещадно роздирали голе тіло. Подряпини кривавили. Там, де починався стрімчак, зупинився. На якихось кілька ярдів відстав Морис. «Рошені окуляри!» – зулькнув Ральф. «Якщо вогонь погас, без них ми не зможемо!» Він перестав кричати і заточився. Роха досі повз по березі і ледь виднівся вдалині. Ральф подивився на обрій і знову нагору. «Що краще? Вернутися і взяти в Роха окуляри?» «А за цей час корабель пропливе!» Чи дертись наверх, сподіваючись, що вогонь не погас, а тоді дивитися, як роха тарганеться десь позаду, а корабель зникає за крайнебом. Розриваючись на нерішучості, Ральф розпачливо залементував. «О господи, господи!» Задихаючись, Саймон боровся з хащами. Його обличчя перекривалось. Ральф на помацьки біг вперед, доріючи від того, що жмутик диму поступово далі ніє. «Вогонь погас!» Вони побачили це зразу, побачили те, про що знали ще внизу на пляжі, коли їх поманив дим родинного вогнища. Вогонь погас, вистих, завмер, чергових не було. Збоку лежали на купі готові дрова. Ральф повернувся до моря. Попереду витягся обрій, знову чужий, зовсім порожній, якби не ледве помітний слід диму. Спотикаючись, Ральф побіг скелями. Затнувся на краю рожевого уступу, закричав услід кораблеві: "Верніться, верніться!" Він гасав туди-сюди вздовж уступу, лицем весь час до моря і кричав, як божевільний: "Верніться, верніться!" Надійшли Саймон та Морес. Ральф подивився на них скляними очима. Саймон відвернувся, витираючи сльози зі щік. Ральф видобув у себе найгірші слова з усіх, що знав: "Сволота, погубили вогонь!" Він подивився вниз на чужий ворожий схил. Надійшов роха. Він засапався і скимлив, як малюк. Ральф сідив кулаки, розчервонівся. Напруженість в його погляді і гіркота в голосі промовляли самі за себе. Он вони. Далеко внизу, на рожевому щебені, коло самого берега, з'явився хід. Дехто з хлопців мав на голові чорну шапочку, а то й йшли майже голі. Коли траплялась легка стежка, зводили палиці догори, співали щось про клунок, який обережно несли близнюки. Навіть з такої віддалі Ральф одразу впізнав Джека. Високий, рудий, він, звичайно, очолював процесію. Тепер Саймон дивився то на Ральфа, то на Джека. Так само, як раніше дивився то на Ральфа, то на обрій. І, здається, злякався побаченого. Ральф більше не вимовив ні слова, а чекав, поки гідно близиться. Чувся монотонний спів, але з такої віддалі слова годі було розібрати. За Джеком йшли близнюки і несли на плечах довгий кілок. З кілка звисала випатрена свиняча туша. Вона важко розгойдувалась, бо несли її по нерівній стежці. Голова свині низько звисала на пошматованій шиї. Не щось шукала на землі, нарешті над згарищем залунали слова пісні – «Бий свиню, горло ріж, кров пусти!» Та тільки не стало чути слова, хід підійшов до найбільшої крутовини, і пісня на якусь хвилину завмерла. Роха пхикнув, а Саймон засичав на нього так, ніби той щось заголосно сказав у церкві. Джек з розмальованим лицем з'явився на вершині перший, і радісно привітав Ральфа піднятим списом. «Глянь, ми вбили свиню! Підкралися до такбуна! Оточили!» Тут мисливці заторохтіли. Оточили, підповзли. Свиня як заверещить! Близнюки зупинилися, між ними погойдувалась свиня, з неї падали на скелю чорні краплі. На їхніх обличчях сяяла, здавалося, одна широка, несамовита усмішка. Надто багато Джек хотів розповісти Ральфові одночасно. Натомість він спочатку кивнув в танок та згадав про самоповагу, зупинився, вишкірив зуби. Помітив кров на руках, скривився з відразою, пошукав, де б її почистити. Тоді витер об шорти і засміявся. Тепер озвався Ральф. «Ви покинули вогонь!» Джек затнувся, трохи роздратований таким недоречним зауваженням, та був надто щасливий, щоб занепокоїтись. «Вогонь можна запалити знову!» — Жаль, Ральфа, що тебе не було з нами. Це фантастично. Вона збила з них близнюків. — Ми свиню як ударимо. Я упав зверху. А я перерізав їй горло, — гордовито промовив Джек. А все ж на цих словах зіпнувся. — Позич мені свого ножа, Ральфа. Зроблю собі карп на колодочці. Хлопці джерготіли і пританцьовували. Близнюки всескалили зуби. «Кров так і це беніла», – сказав Джек, засміявся і знову здригнувся. «Якби ти тільки бачив! Ми полюватимемо щодня!» Ральф не рухався. Він повторив захриплим голосом. «Ви покинули вогонь!» Від цього повернення Джек стривожився. Він глянув на близнюків і знову на Ральфа. «Ми забрали їх на полювання, – сказав він, – інакше нам би її не оточити!» Він почервонів, збагнувши свою провину. Вогню не було якихось годину чи дві, можна його знову запалити. Він побітив дряпину на голому ральфовому тілі по мовчанку всіх чотирьох. Щедрий у своїй радості, він захотів з усіма розділити відчуття того, що сталося. В голові його роділися спогади, спогади про те, що вони відчували, коли оточена свиня рвалась на волю. Як перехитрували живу істоту, приборкали її і віднімали в неї життя, так довго й жадібно, як тільки спраглі п'яні в спеку. Він широко розвів руки. «Жаль, що ти не бачив крові!» Мисливці були замовкли, але при цих словах знову заголосували. Ральф відкинув назад волосся, простяг руку до порожнього обрію, сильним, несамовитим голосом примусив усіх замовкнути. «Там був корабель!» Джек одразу збагнув свій страшний злочин, відвів погляд. Поклав руку на свинячу тушу, витяг ножа. Ральф опустив стіплені кулаки в голос його тремтів. «Там був корабель! Он там! Ти пообіцяв пильнувати вогонь і дав йому згаснути!» Він ступив крок до Джека, який обернувся і вже дивився йому в очі. «Вони б нас помітили! Ми б поїхали додому!» І стільки було гіркоти в цих словах, що Роха, внестями від страшної втрати, забув про страх. Він пронизливо заверещав. «Ти й твоя кров, Джек Меридію! Ти й твоє полювання! Ми могли б поїхати додому!» Ральф відштовхнув руку в бік. «Тут я ватажок, і ти маєш робити те, що я наказую. Ти тільки просторікуєш!» «Ти навіть не вмієш ставити курані, тобі б тільки полювати, а вогонь засає!» Він відвернувся і на хвилину замовк. І знову голос його трохи не зірвався від надміри горя. «Там був корабель!» Один з найменших мисливців заплакав. Гнітюча правда поступово доходила до всіх. Джек, який колупав ножем свиню, був червоний як рак. Робота дуже велика, ми потребували всіх. Раль обернувся. Закінчили б курані, і ти б мав всіх. Але ти хотів полювати. Нам треба м'яса. Джек підводився із закривавленим ножем в руці. Два хлопці стояли віч. -навіч. Блискучий світ полювання, пошуки, непогамоване веселощі, спритності і світ туги і загнаного у безвихід здорового глузду. Джек переклав ніж у ліву руку і розмазав на лобі кров, відкидаючи прилипле до нього пасмо. Роха завів знову. «Ти не мав права покидати вогонь! Ти обіцяв пильнувати за димом!» Вигуки Рохи і схвальний крик деяких мисливців довели Джека до сказу. З його голубих очей сипонули блискавки. Він ступив крок уперед, нарешті маючи нагоду на комусь відігратися, і кулаком втусонув Роха в живіт. Роха аж охнув і сів. Джек стояв над ним. Голос його виказував лють від пережитого приниження. Ральф теж ступив вперед, а Джек зацідив Росі по голові. З Рохи злетіли окуляри і дзенькнули об камінь. Від жаху Роха заверещав «Мої окуляри!» Він плазував по землі, обмацуючи каміння, та Саймон випередив його і подав окуляри. Пристрасті, що били страхітливими крилами на вершині гори, розривали Саймона. Одне скельце розбите. Роха схопив окуляри і начепив їх. Люто подивився на Джека. «Я не можу без окулярів! Тепер я одноокий! Ну, стривай!» Джек рушив на Роху, а той видерся на великий камінь і сховався за ним. Виткнув звідти голову і глянув на Джека, зблиснувши одним скельцем. «Тепер я одноокий. Ну, стривай!» Джек перекривив його в плаксивий голос і те, як він перелазить через камінь. «Ну, стривай!» І Роха, і вся ця пародія були до того смішні, що мисливці розреготалися. Джек відчув за охоту. Він знову перекривив Роху. знялася буря істричного сміху. «Навіть Ральф...» і з прикрістю відчув, що уста його скривилися. Він розізлився на себе за свою слабкість. «Це підлий жарт!» – прошепотів. Джек перестав викаблучуватись і повернувся до Ральфа, майже прокричавши у відповідь. «Добре, добре!» – обвів поглядом роху мисливців Ральфа. «Мені прикро за вогонь! Ну от я…» Він виструнився. «Пробачте мені!» Мисливці загули, захоплені його шляхетністю. Певна річ, вони вважали, що Джек учинив правильно, що він переміг своїм великодушним вибаченням, а Ральф як не дивно програв. Вони ждали гідної відповіді. Одначе така відповідь у Ральфа не виходила його обурив цей Джеків словесний трюк на додачу до його провини. Вогонь погас, корабель проплив. Невже вони не розуміють? Замість гідної відповіді він видавив з горла люті слова. Це підлий жарт. Всі на вершині гори мовчали. Лише морок застав Джекою погляд і відразу зник. На закінчення Ральф роздратовано буркнув. Ну гаразд, розпалюй вогнище. Напруження трохи спало, коли з'явилась справжня робота. Ральф більше нічого не казав і нічого не робив. Просто стояв і дивився на попіл під ногами. Джек метушливо бігав довкола. Віддавав команди, співав, кидав якісь слова мовчазному Ральфові. Слова, що не потребували відповіді і не могли викликати сварки. А Ральф усе мовчав. Ніхто, навіть Джек, не насмілився попросити його відійти. Зрештою, їм доводилось складати вогнище на кілька ярдів далі і на значно гіршому місці. Так Ральф утвердив своє лідерство і не вигадав би кращого способу, навіть якби думав декілька днів. Перед цією зброєю, такою незрозумілою і такою потужною, Джек був безсилий і кипів, сам не відаючи чого. Коли склали багаття, вони опинились по різні боки від високої купи. Напруження постало знову, коли дійшло до того, щоб підпалити вогнище. Зробити це Джекові було нічим. І ось на власний подив Ральф підійшов до Рохи, скинув з того окуляри. Навіть сам Ральф не помітив, як та нитка, що урвалася між ним і Джеком, міцніше зв'язала його з іншим хлопцем. «Я поверну тобі. Я з тобою». Роха стояв за Ральфом у морі без глуздих барв, а Ральф опустився на коліна і сфокусував світлу цятку. Ледве спалахнув вогонь. Роха простяг руку і схопив свої окуляри. Перед фантастичною привабливістю цих фіолетових, червоних, жовтих квіток ворожнеча відступила. Всі знову стали хлопчиками навколо табірного вогнища, навіть роха та ральф майже потрапили в коло. Скоро дехто кинувся вниз по дрова, а Джек різав свиню на шматки. Вони спробували були підсмажити на вогні цілу тушу, але кілок, де вона висіла, згорів швидше, ніж спеклося м'ясо. Нарешті вони понастромлювали шматки м'яса на галузки і тримали їх над вогнем, але так і самі підсмажувались не менше за м'ясо. У Ральфа потекла слина. Спочатку він намірився відмовитись від м'яса, та дотеперешня їжа, плоди, горіхи, часом якийсь краб чи риба, не давали сили для тривалого опору. Він схопив шматок недопеченого м'яса й угристяв в нього як вовк. Уроки так само потекла слина, він сказав: «А мені!» – Джек хотів просто подратувати його трохи, ще раз підтвердити свою силу, та Роха, не тякаючи, що його обминули, сам напрошувався на нову жорстокість. «Ти не полював!» «І Ральф не полював!» – плаксиво наполягав Роха. «І Саймон!» – тоді додав. «Крабом не дуже наїсився!» Ральф наїжачився, йому стало незручно. Саймон, що сидів між близнюками та Рохою, Витер губи і простяг свій шматок м'яса росі. Через камінь той схопив його. Булизнюки захихотіли, а Саймон від сорому похнюпив голову. Тоді Джек підскочив, відпанахав великий шмат м'яса і шпурнув йому Саймонові під ноги. Жери, дідько б тебе вхопив. Вишкірився на Саймона. Бери. Крутнувся на п'яті посеред кола спантеличених хлопців. Я роздобув м'ясо для вас всіх. Численні невисловлені образи злилися в цій страхітливій первісній люті. «Я розмалював лице! Я підкрався! Тепер ви жарете? Всі ви! А я…» На вершині гори поступово запала така тиша, що незабаром стало чути, як потріскує вогонь і приємно шкварчить печене м'ясо. Джек озирнувся в пошуках розуміння, а знайшов саму тільки повагу. Ральф стояв на згарищі сигнального вогню в руках шмат м'яса і німував. Нарешті Морис порушив мовчанку. Він торкнувся єдиної теми, яка могла згуртувати більшість з них. «Де ви знайшли свиню?» Роджер показав на другий схил гори. «Там вони були, коло моря!» Джек уже опам'ятався і не міг стерпіти, щоб хтось інший розповідав його історію. Швидко втрутився. «Ми оточили її, я підкрався рачки». Списи вирювалися, бо вістря без борідок. Свиня тікала, страшенно верещала, Потім завернула і потрапила в коло вся в крові. Забувши про недавню сварку, збуджені всі вже говорили одночасно. Ми її затиснули. Від першого удару свині відібрали задні ноги. Можна було підійти до неї і бити, бити. Я перерізав свині горло. Близнюки, все ще усміхаючись однаковими посмішками, схопилися на ноги і застрибали один навколо одного. Тоді прилучилися інші, вигуками, наслідуючи передсмертні крики свині. Бах по головешці! Хаб за вухо! Потім Морис, удаючи свиню, кувікаючи, забіг у середину кола, а мисливці крутилися на місці і вдавали, що б'ють його. Вони танцювали, вони співали... «Бий свиню, рубай свиню, горло ріж!» Ральф дивився на них із заздрістю і відразою. Він озвався тільки коли всі потомилися і спів за тих. Я скликаю збори. Один за одним вони зупинялися і звертали до нього свої погляди. Я просурмлю у ріг. Я скликаю збори, навіть якщо доведеться проводити їх у темряві. «Внизу на плиті!» Як тільки прозвучить ріг, негайно. Він повернувся і почав спускатися з гори. Розділ п'ятий. Звір з моря. Був приплив, і тільки вузька смуга твердого берега залишалася між водою та білим горбатим підніжжям пальмової тераси. Ральф обрав цю тверду смугу собі за стежку, адже мав добре все обдумати, а тільки тут можна було ходити, не дивлячись собі під ноги. Він ступав понад самим краєм води, і раптом його вразила одна думка. Він зрозумів, що таке втома від життя, в якому треба самотужки протоптувати кожну стежку, а переважну частину свого часу, якщо ти тільки не спиш, пильнувати власних кроків. Він зупинився обличчям до вузької смуги берега, згадав, з яким захватом ходив у першу розвідку, не мов би вона стала частиною далекого, яскравого дитинства, і гірко всміхнувся. Тоді повернувся і рушив назад до плити, а сонце світило йому в обличчя. Наближається час зборів. Тож, ідучи в сліпучому сяйві, він ретельно обмірковував усі пункти своєї промови. На цих зборах не має бути жодних дурниць, жодної гонитви за примарами. Він заплутався в лабіринті думок, що вимальовувався невиразно, йому бракувало слів їх виповісти. Зморщив лоба і спробував ще раз. Ці збори мають бути не забавою, а ділом. Ральф пішов швидше, одразу усвідомивши нагальність справи і те, що сонце сідає. Легкий вітер, знявшись від швидкої ступи, війнув в обличчя. Цей вітер притить сіру сорочку до грудей, і він помітив в цьому новому настрої, коли все було зрозуміло, що її складки задубіли, наче картон. Стали неприємними на дотик. Помітив так само, що вистріплені краї шортів боляче натирають ноги, залишаючи на тілі червоні плями. Стригнувшись з огиди, Ральф відкрив для себе бруд і розклад. Збагнув, як набридло йому постійно змахувати з очей сплутані патли. Нарешті, як набридло після заходу сонця, з шелестом укладатися на спочинок в сухому листі. Від цих думок він пустився бігти. На березі коло ставка групами стояли хлопці і чекали зборів. Вони мовчки дали йому дорогу, свідомі його похмурого настрою через невдачу з вогнищем. Місце для зборів, де він зупинився, мало форму трикутника. Трикутник був нерівний і зладнений на швидкоруч, як усе, що вони робили. В основі лежала колода, на якій мав сидіти сам Ральф. Мертве дерево надто велике для плити. Мабуть, воно не виросло тут. Його принесло сюди під час одного з легендарних Тихоокеанських штормів. Пальмовий стобур лежав рівнобіжно до берега, тож Ральф сидів обличчям до острова і здавався хлопцям тьмяним силуетом проти блискучої лагуни. Сторони трикутника, основу якого творила велика колода, зовсім не були рівні. Праворуч лежала колода відшліфована неспокійними човганнями але не така велика і не така зручна, як колода ташка. Ліворуч – чотири невеликі колоди, одна з них найдальша до прикрость і хистка. Сміх вибухав на кожних зборах, коли хтось, бувало, звільно, відкидався назад, колода з'їжджала з місця, і з півдесятка хлопчиків падало спинами на траву. І все ж, відзначив собі Ральф, ніхто не додумався, ні він сам, ні Джек, ні Роха, принести камінь і підперти її. Отже, доведеться й далі терпіти витівки колоди гойделки, бо... бо... і він знову загубився в каламуті думок. Перед кожним стовбуром трава витерлася, а посередині трикутника росла висока і нетопкана. Далі коло вершини трава була густа, там ніхто не сідав. Довкола місця зборів сірі пальми, рівні та похилі здіймалися, підтримуючи низьку листяну покрівлю. Обабіч був берег. Позаду – лагуна, попереду – темрява острова. Ральф повернувся обличчям до місця, де мав сидіти ватажок. Ніколи вони не проводили зборів так пізно, тож бо все виглядало інакше. Звичайно, зсередини зелений дах освітлювався плитовим золотавих відблизків, а по обличчям гуляли перевернуті тіні. Так буває, думав Ральф, коли тримаєш в руках електричний ліхтарик. А тепер сонце кидало скісні промені з одного боку, і тіні були там, де їм належало бути. Він знову відчув дивний потяг до роздумів, такий чужий для нього. Якщо лице міняється від того, освітлювати його знизу чи згори, тоді що ж таке лице? Що таке весь світ? Ральф нетерпляче поворухнувся. Лихо в тім, коли ти ватажок, ти маєш думати, ти маєш бути мудрим. Крім того, трапляються такі випадки, коли нехай не треба щось вирішувати. Для цього треба думати. Думки – цінна річ, від них є користь. Тільки я, – виснував Ральф, повернувши обличчям до місця ваташка, – не вмію думати, не те, що Роха. І ще раз за той вечір Ральфові довелось переглянути свої цінності. Роха вміє думати. Крок за кроком усе зважить в своїй макітрі. Але який з рохи ватажок? А все ж роха, поприкометне, безглузде тіло, має ще й голову. Ральф навчився непомильно оцінювати розум і розрізняти, хто вміє думати. Сонце сліпило очі, нагадуючи, що час біжить. Тож він зняв з дерева ріг і почав роздивлятися його поверхню. На повітрі вона вицвіла, кремове і рожеве побіліло, стало майже прозорим. Ральф відчував дорога, якусь шанобу, наче й не сам виловлював його з лагуни. Він повернувся обличчям до зборів і приклав ріг до губів. Хлопці чекали на це і одразу прибігли. Тих, хто знав, що корабель проминув острів, коли вогонь не горів, пригнічувала думка, що Ральф гнівається. Інших, серед них і малюків, які нічого не знали, вражав загальний поважний настрій. Місце зборів заповнилось. Джек, Саймон, Моріс, більшість мисливців сіли праворуч від Ральфа, решта ліворуч на сонці. Роха підійшов і став поза трикутником. Це означало, що він хоче тільки слухати, а говорити не буде. Так Роха прагнув показати свій осуд. Річ ось у чим. Нам потрібні збори. Всі мовчали, та на обличчі звернених до Ральфа була увага. Він помахав рогом. З власного досвіду знав, що такі основоположні заяви, як ця, варто повторити принаймні двічі, щоб дійшло до кожного. Треба сидіти, привернувши всі погляди до рога, і кидати слова на четверді округлі камінці в хлопців, що посідали на початку перед ним. Він чукав в думці простих слів, щоб навіть малюки зрозуміли, про що йдеться на зборах. Можливо, згодом досвідчені в дискусіях Джек, Морис, Роха вживуть усього свого мистецтва, щоб збити збори на манівець. Але тепер на самому початку треба ясно викласти предмет дебатів. Нам потрібні збори. Не для забавки. Не для того, щоб падати з колоди. Малюки, що обсіли колоду-гойдалку, захихотіли й перезернулися. Не для жартів. Він підніс ріг, сілкуючись знайти відповідне слово. І не для того, щоб змагатися, хто розумніший. Зовсім не для цього. А для того, щоб сказати всю правду. На хвилину замовк. Я пішов прогулятися, ходив сам і думав, що з нами буде. Я знаю, що нам потрібно. Це збори, щоб сказати всю правду, і от я кажу. Він знову на хвилину замовк і машинальним рухом відгорнув назад волосся. Учинивши свій невдалий протест, Рохана в шпинці підійшов до трикутника і приєднався до всіх. Ральф провадив. У нас було багато зборів. Усі люблять говорити і збиратися гуртом. Ми щось постановлюємо, але ніхто тих постанов не виконує. Вирішили приносити з річки воду в кокосових горіхах і тримати її під свіжим листям. Так було кілька днів, тепер води немає. Шкарлупи порожні, всі п'ють з річки. Знявся сквальний гомін. Нема нічого поганого в тому, щоб пити з річки. Я сам краще поп'ю води там, де водоспад, ніж із гнилої кокосової шкарлупи. Але ж ми постановили носити воду. І не носимо. Сьогодні була тільки дві повні шкарлупи. Він облизав губи. Тепер про хатки, про курані. Знову загули й стихли. Здебільшого ви спите в куранях. Сьогодні вночі, крім Ерика і Сема, що чергують коло вогню, ви всі будете там спати. Хто поставив курані? Враз гамір, курані ставили всі. Ральфу її довелося ще раз помахати рогом. Зачекайте хвилинку, я маю на увазі, хто ставив усі три курані. Перший ставили гуртом, другий тільки нас четверо, а останній, он той, будували тільки ми з Саймоном. Через те він і хитається. «Ні, не смійтеся, знову піде дощ, і цей курінь впаде. А в дощ всі курені нам будуть потрібні!» Він зупинився і відкашлявся. І ще одна річ. Ми вирішили, що в тих скелях, прямо за ставком, у нас буде убиральня. Теж дуже розумно. Приплив вимийте місце, і ви, малюки, це знаєте. Тут і там почулися смішки. Дехто швидко зирнувся. А тепер усі ходять, де хочуть. Навіть коло куренів і коло плити. От ви, малюки, рвете плоди, коли вам припаче, збори зареготали. Кажу, коли вам припаче, ідіть хоча б далі від плодів. Це неподобство. Знову залунав сміх. Я сказав, це неподобство. Він обсмикав свою задубілу сорочку. Це справді неподобство. Коли вам припаче, тоді гайда берегом до скелі. Ясно? Роха сягнув рукою поріг, але Ральф похитав головою. Цю промову він спланував пункт за пунктом. Нам усім знову доведеться ходити до тих скель. Тут стає дуже брудно. Він замовк. Збори передчували вибух, чекали в напруженості. А тепер про вогонь. Ральф тяжко, майже зі стогоном, зітхнув, його зітхання луною відбилося серед слухачів. Джек почав рубати ножем оцупок дерева. Потім щось прошехпотів Робертові, той відвернувся. Вогонь! «Найголовніше на острові. Якщо ми не будемо пильнувати вогню, нас урятують хіба що чудом. Невже так важко підтримувати вогонь?» Він простяг перед собою руку. «Подивіться, скільки нас! І все ж ми не можемо підтримувати вогонь, щоб весь час був дим. Хіба ви не розумієте? Хіба ви не бачите? Краще, краще померти, ніж допустити, щоб вогонь погас?» Мисливці ніякого захихотіли. Ральф запально звернувся до них. «Ви, мисливці, можете сміятися, але кажу вам, дим важливіший за ваших свиней, скільки б ви їх не вбили. Це всі розуміють». Він широко розвів руки і повернувся лицем до трикутника. «Ми повинні тримати дим або вмерти». Він замовк перед тим, як перейти до наступного пункту. І ще одна річ. Хтось гукнув. «Надто багато цих речей!» Почувся схвальний рейд. Ральф наче й не помітив цього. І ще одна річ. Ми мало не запалили цілий острів. Ми не марнуємо часу, коли стягуємо каміння та робимо маленькі вогнища, щоб смажити їжу. Тепер я вам кажу, і це буде правило, бо я ватажок. Не можна палити вогонь ніде, тільки на горі. Ніколи. Негайно щинився шум. Хлопці посхоплювалися, щось вигукували. Ральф їх перекрикував Хочете підсмажити рибу чи краба, йдіть собі на гору, лихий тебе не візьме. Так нам буде спокійніше. Сонце сідає, і в його світлі десятки рук потяглися за рогом. Та Ральф не віддавав його. Він вистрибнув на колоду. Ось усе, що я хотів сказати, і сказав Ви обрали мене ватажком, а тепер робіть, що я наказую. Вони поступово заспокоювались і нарешті знову посідали на свої місця. Ральф сплигнув на землю і сказав спокійним голосом. Отже, запам'ятали. У скелях вбиральня. Завжди, щоб горів вогонь і був дим для сигналу. Не брати вогню з гори. Носити їжу туди. Піднявся Джек, сердито насупився, простяг руку дорога. Я ще не закінчив. Але ти говориш і говориш, у мене ріг. Джек щось буркнув і сів. Тепер останнє. Про це, мабуть, уже точаться балачки. Він почекав, поки на плиті зовсім стихло. Щось у нас зіпсувалося. Я не розумію, чому. Ми так добре почали, ми були щасливі, а потім, легко поворухнув рогом, утупився кудись над зборами пустим поглядом. Думаючи про звіра, змія, вогонь, Розмови про страх. Потім усі стали боятися. Шепіт майже стогін знявся із затих. Джек перестав стругати дерево. Ральф гостро провадив. Але це дитячі балачки. Ми зробимо тут лад. Отже, останнє, що нам треба вирішити і спільно обговорити – це про страх. Волосся знову йому в очі. Треба поговорити про цей страх і вирішити, що боятись нічого. Я сам іноді боюсь, але це дурниці, все одно що боятись привидів. А коли ми вирішимо, можна почати все спочатку і дбати тільки про таку серйозну річ, як вогонь. В його уяві промайнув образ. Троє хлопців йдуть по яскравому пляжу. І знову нам стане весело. Ральф урочисто поклав ріг на стовбур, знак того, що промову закінчено. Сонячне проміння, тепер воно сягало до них. Стелилося вже просто по землі. Джек підвівся і взяв рік. Отже, на цих зборах ми маємо з'ясувати, що до чого. Я вам поясню, що до чого. Це ви дрібнота затіяли всі ті балачки про страх, звірі, звідки? Звичайно, і ми часом боїмось, але ми не зважаємо. Монральф каже, що ви вночі кричите Що це, як не кошмари? Взагалі ви не полюєте, не будуєте, нічого не допомагаєте. Ви просто скиглії, мамині пестунчики. От хто ви. А щодо страху, то доведеться вам до цього звикнути, як усім нам. Ральф дивився на Джека з роззявленим ротом. Та Джек не помічав. Річ у тім, що страх оманливий не менш ніж сон. На цьому острові нема звірів, яких треба боятися. Він оглянув рядок малюків, що перешіптувались між собою. А ви заслужили, щоб вас хтось пожер, ви нікчемні плакси. Але нема тут звіра. Ральф урвав його роздратовано. Та ти що? Хто казав про звірів? Днями ти сам казав. Ти казав їм щось сниться, і вони плачуть. А потім вони говорили, не тільки малюки, а часом навіть мої мисливці, говорять про якусь тварину, темну тварину звіра. Я чув. Може ти не знав? Тоді послухай». На таких малих островах не водяться великі звірі, самі тільки свині, левий тигри бувають тільки у великих країнах, як Африка чи Індія, і в зоопарку. У мене ріг, я кажу про страх, я кажу про звіра. Бійтесь того, кого хочете, але щодо звіря. Джек замовк, колихаючи ріг, як дитину, і повернувся до мисливців у брудних чорних шапочках. Мисливець я чи ні? Вони просто закивали. Він був мисливцем хоч куди. Ніхто не сумнівався. «Ну так от, я обійшов весь цей острів сам. Був би тут звір, я б його побачив. Можете боятися? Ви ж боягузи. Але жодного звіра в лісі нема». Джек повернув ріг і сів. Всі з полегкістю заплескали в долоні. Ріг узяв роха. «Я погоджуюсь з тим, що сказав Джек. Але не з усім. Звичайно, звіра в лісі нема. Звідки йому там бути? Що йому їсти? Свиней». Ми ж їмо свиней, Рохо. У мене ріг, обурився Роха. Ральфи, хай вони замовкнуть. Заткніть пельки, ви дітвора. Я хотів сказати, що не погоджуюсь з тим, що тут казали про страх. Звичайно, в лісі нічого боятися. Я й сам там був. Далі ви ще заговорите про духів або привидів. Ми знаємо, як ідуть діла. І коли щось не так, завжди хтось знайдеться, щоб їх поправити. Він скинув окуляри і дивився на всіх, мружачись. Сонце враз зникло, так, ніби хтось вимкнув світло. Він пояснював далі. Якщо в тебе болить живіт, великий він чи малий? У тебе великий. Ви посмійтесь, а тоді ми продовжимо збори. І ще, якщо ці малюки знову злізуть на гойдалку, то за мить знову попадають. Краще сидіти на землі і слухати. Ну от, на все є лікарі, навіть на те, що робиться в ваших головах. Ви ж не гадаєте, що можна весь час боятися не знати чого? Життя щиро провадив Роха. Будується на науці. Отак то. За рік чи за два, коли скінчиться війна, люди почнуть літати на Марс і назад. Я знаю, нема жодного звіра. Ну такого з кіхтями та з усім. Я знаю так само, нема жодного страху. Роха замовк. Хіба Ральф неспокійно здригнувся. Що хіба? Хіба ми будемо боятися людей? Почувся шум, чи то сміх, чи то книпи. Роха схилив голову і заквапився далі. Давайте послухаємо малюка, який говорив про звіра, і, може, покажемо йому, що він задурник. Малюки щось між собою забурмотіли, а тоді один з них ступив крок уперед. Тебе як звуть? Філ. Як на малюка, він тримався певно. Так само, як Ральф узяв і погойдав ріг так само перед тим, як заговорити, обвів усіх поглядом, закликаючи до уваги. «Вчора мені приснився сон, жахливий сон. Я бився. Я був сам коло курення і бився з отим крученим, що висить на деревах». Він замовк, інші малюки засміялися. То був сміх жаху та співчуття. «Тоді я злякався і прокинувся. Я стояв сам у темряві коло курення, а оте кручене зникло». Так виразно і так правдоподібно уявився їм цей жах, що всі замовкли. А дитячий голосок далі пищав із-за білого рога. «Я злякався, і давай кликати Ральфа, а тоді побачив, як між деревами щось рухається, щось велике і страшне». Він замовк, настрашений самим спогадом, і все ж пишний з того, як правило враження. «Це був кошмар», – сказав Ральф. Він ходив у вісні. Збори погодились тихим бурмотінням. Малюк уперто похитав головою. «Я спав, коли бився скрученим, та коли воно зникло, я вже прокинувся, і мені видно було, як між деревами рухалось щось велике й жахливе». Ральф узяв ріг, а Малюк сів. «Ти спав. Нікого там не було. Хто міг блукати в лісі вночі? Хто? А може хтось виходив?» Запала довга тиша. Кожен усміхнувся на самодумку, що хтось міг виходити в темряві. Тоді піднявся Саймон, і Ральф вражено подивився на нього. «Ти? Ти навіщо вештався в темряві?» Саймон судомно схопив ріг. «Я хотів піти до нового місця». «До якого місця?» «Ну, одного місця. Місця в джунглях». Він завагався. Це питання за них розв'язав Джек. Тільки він міг укласти в свій голос стільки презирства, стільки насмішки і остаточності. Йому закортіло. Ральфові стало соромно за Саймона, він узяв ріг і суворо глянув Саймонові в обличчя. Добре, більше не ходи туди. Розумієш, принаймні вночі. І так малюють дурниці про всяких звірів, а тут ще ти на очах у малюків скрадаєшся, наче... Знявся глузливий сміх, та в ньому змішались і страх, і осуд. Саймон розстелив було булорота, аби щось відповісти, про ріг був у Ральфа, і він сів на своє місце. Збори заспокоїлись, і Ральф повернувся до Рохи. «Ну що, Рохо, був тут ще один, оцей!» Малюки виштовхнули вперед Персиваля і залишили самого. Він стояв посеред трикутника по коліна в траві, дивився на свої сховані в ній ноги і намагався уявити, що і він сам у Криївці. Ральф згадав іншого маленького хлопчика, що точно так само стояв і здригувався від свого спогаду. Він був відкинув геть думки про нього, і тільки таке пряме нагадування, як тепер, могло нагло воскресити її. Малюків більше ніхто не рахував. Не було певності, що полічать усіх. До того ж Ральф знав відповідь принаймні на одне питання, яке поставив Роха тоді на вершині гори. Були тут хлопчаки біляві, черняви, веснянкуваті, всі до одного брудні, але о жах не було жодного обличчя з родимкою. Ніхто більше не бачив тієї бурякової плями. Як умовляв, як лякав того разу Роха, мовчки даючи зрозуміти, що він пам'ятає те, про що не заведено згадувати, Ральф кивнув в росі. Ну давай, сам розпитай його. Роха вклякнув, тримаючи перед малюком рих. «Добре. Як тебе звуть?» Малюк забився до свого уявного сховку. Роха безпорадно глянув на Ральфа, то різко запитав. «Тебе як звуть?» Роздратовані його мовчанкою і впертістю, збори разом заскандували. «Як тебе звуть? Як тебе звуть?» «Тихо!» У сутінках Ральф пильно дивився на Малюка. «Скажи нам, як тебе звуть?» «Персиваль Вімс Медисон». Ім священника Гаркорд, Сент-Ентоні, Ганте, Телефон, Теле... І так, ніби ці відомості сягали найглибшої глибини розпуки, малюк заскімлив. Лице його скривилося, з очей бризнули сльози, роззявлений рот чорнів дірою. Спочатку він стояв, як німе, втілення горя, потім зайшовся плачем, таким сильним і голосним, наче поклик рога. Ану замовкни, замовкни! Та Персиваль вім з Медисон не міг замовкнути. Прорвало потік, який неспроможна була спинити ніяка влада чи навіть фізична сила. Схлип за схлипом, плач наростав і, здавалося, тримав хлопчика сторч, наче малий був нахромлений на нього. Замовкни, замовкни! Інші малюки теж не сиділи вже тихо. Вони згадали про власне горе, а може захотіли розділити горе світові. І заплакали від співчуття двоє майже так само голосно, як і персиваль. Врятував усе моресь. Він вигукнув Ану, дивіться на мене. Він удав, ніби перекинувся, потер крижі, сів на колоду гойдалку так, щоб упасти в траву. З нього вийшов поганий клоун, але персиваль та інші перестали плакати, шморгнули носами і засміялися. І от уже всі регочучи так безтямно, що заражають навіть старших. Перший примусив себе почати Джек. Він не мав рога і порушив правила, та ніхто не помітив. «Ну, а що ти скажеш про звіра?» З Персивалем коїло щось дивне. Він позіхнув, заточився, так що Джек схопив його і затряс. «Де живе звір?» Персиваль у Джекових руках. «Це дуже розумний звір», – насміхнувся Роха, – «якщо може сховатись на острові». «Джек скрізь обійшов». «Не може жити звір? Хай мене поцілує в одне місце!» Персиваль щось пробурмотів, і збори знову засміялися. Ральф нахилився до нього. «Що він каже?» Джек вислухав відповідь Персиваля і відпустив його. Персиваль, звільнений, у втішному оточенні таких, як сам істот, упав у високу траву і заснув. Джек відкашлявся і недбало сповістив. Він сказав що звір виходить з моря. Всі усмішки завмерли. Ральф мимоволі відвернувся. Чорна, згорблена фігурка, накліла гуни. Всі подивилися в той самий бік. Побачили широкі простори вод, високу морську далеч, синяву, що приховувала невідомість. вслухалися в зітханні і шебі Тоді Морис сказав так само голосно, аж усі підскочили. Мені розповідав тато, що люди ще не знають усіх тварин, які живуть у морі. Знову щинилась колотнеча. Ральф простяг Морисові лискучий ріг, і Морис слухняно взяв його, збори затихли. Я хотів сказати, Джек правду мовив, що ми боїмось, бо люди взагалі бояться. Він сказав, що на цьому острові водяться тільки свині, і я сподіваюся, що так воно і є. Але він не знає точно, тобто не знає, напевно. Морис набрав повітря. Мій тато каже, є такі істоти, ну як їх, ну... Вони ще плюються чорнилами. А, спрути. Завдовжки, мабуть, сотні ярдів. І можуть з'їсти цілого кита. Він знову замовк і весело засміявся. Звичайно, я не вірю в звіра. Як каже Роха, все в житті будується на науці. Але ж ми не знаємо, тобто не знаємо точно. Хтось вигукнув Спрут не може вийти з води. «Може? Ні, не може!» Вмить на плиті, всі засперечались, було видно, як жестикулюють тіні. Ральф сидів на місці. Йому здавалося, ніби всі з'їхали з глузду. Страх, звірі, а коли доходила розмова до найважливішого, до сигнального вогню, тут немає такої злаходи. А спробуй догодити, почнуться сперечатися, вигадують нові неприємні докази. Темряві коло себе Ральф розвізнів білий ріг, схопив його у Мориса і засурмив щодуху. Збори здригнулися і замовкли. Поряд опинився Саймон, він поклав руку на ріг. Саймон відчував небезпечне бажання виступити, але говорити перед зборами було для нього мукою. «Може, – з ваганням промовив він, – може, звір навіть є. Збори вибухнули несамовитим лементом. Ральф аж підвівся з подиву. «Ти що, Саймоне, ти в це віриш?» «Не знаю», – відповів Саймон. Його серце так калатало, що він задихався. Але схопилася буря. «Сідай! Стулий писок! Заберіть у нього ріг! Геть його! Замовкни!» Тут вигукнув Ральф. «Слухайте його! В нього ріг!» «Я хочу сказати, може це ми самі? Ото псих!» Це вже не витерпів і забув про пристойності Роха. Саймон провадив. «Може, ми самі трохи...» Саймонові бракувало слів, щоб назвати головну хворобу людства. Та раптом прийшло натхнення. «Що на світі найбільше паскудство?» Запала тиша. Ніхто нічого не розумів і відповів Джек, кинув різке, непристойне слово. Полегкість прийшла як судомна мить блаженства. Малюки, що вилізли на колоду гойдалку, знову попадали ще й з великою радістю. Мисливці вирощали від захоплення. Усі намагання Саймона пішли на марне. Сміх боляче його вдарив, він беззахисно скулився і сів. Нарешті збори знову втихомирились. Не взявши слова, хтось гукнув. «Може, він хотів сказати, що це якийсь дух?» Ральф підніс ріг і вдивлявся у морок. Найсвітлішою плямою залишався білий берег. «Напевно, малюки підсунулись ближче». Так, нема сумніву. Щільною купкою збилися вони в траві посередині. Від подиху вітру загомоніли пальми, тепер, у темряві й тиші, вони шуміли надто голосно. Два сірі стовбури терлись один об одного зі зловісним скрипом. Роха взяв у Ральфаріг. Він кипів від обурення не повірює в жодних духів ніколи. Джек собі підвівся безпричинно лютий Кого обходить те, що ти віриш, жирний? «У мене ріг!» Далі почулися звуки короткої тусанини. Ріг переходив з рук в руки. «Ану, покладіть ріг назад!» Ральф пропхався всередину і дістав кулаком в груди. видер у когось ріг і сів за «Забагато цих балачок про духів. Краще залишимо їх на ранок». Тут втрутився чийсь тихий голос. «Може, цей звір, і є дух?» Збори здригнулися, наче від вітру. «Слова не беруть, а говорять!» – сказав Ральф. – У нас не буде справжніх зборів, якщо не пильнувати правил. Він зупинився. Старанно обміркований план цих зборів провалився. – Ну що я можу сказати ще? Я помилився, скликаючи ці збори так пізно. Давайте проголосуємо про них, про духів, тобто, та й по коренях, бо всі потомилися. – Стривай, це ти, Джеку? – Зажди хвилинку. – Скажу вам зараз твердо, я в духів не вірю, або думаю, що не вірю. Згадувати мені про них неприємно, а ще тепер в темряві. Але ми збиралися вирішити, що до чого. На мить він підвів у гору ріг. Ну добре, так от, є духи чи ні? На мить замислився, формулюючи питання. Хто вважає, що духи бувають? Довгий час панувала тиша, жодного руху. Тоді Ральф уп'явся очима в морок і розрізнив піднесені руки. Сказав тупо. «Все ясно». Світ зрозумілий і упорядкований світ тікав з-під ніг. Раніше все було на своїх місцях. А тепер, ба, і корабель проплив. Хтось вихопив у нього ріг і голос трохи пронизливо заверещав. «Я за жодних духів не голосував!» Він крутнувся і став лицем до зборів. «Затямте це всі!» Чути було, що він тупнув ногою. «Хто ми такі? Люди чи тварини? Чи дикуни? Про що про нас подумають дорослі? Розбігаємось на всі боки, полюємо на свиней, кидаємо вогонь, а тепер ще це?» На нього насувалась грізна тінь. «Ану заткни пельку, ти жирний слимак!» Вони якусь хвилину боролися, блискучий ріг стрибав то вгору, то вниз. Ральф зірвався на ноги. «Джеку, Джеку, ти не брав слова, дай йому сказати!» До нього підпливло лице Джека. І ти заткни пельку, ти взагалі хто такий? Сидиш тут, навчаєш усіх, що робити, а сам не вмієш ні полювати, ні співати. Я головний, мене обрали. Ну то й що, як обрали? Тільки віддаєш дурні накази. Роха має ріг. Ну і цілують свого Роху. Джеку! Джек люто передражнив його. Джеку, Джеку! Правила вивкнув Ральф. Ти порушуєш правила. Ну то й що? Ральф розсердився. «Ну а те, що крім правил ми нічого не маємо!» Але Джек вже кричав у відповідь. «Чхав я на твої правила! Ми сильні! Ми полюємо! Якщо звір є, ми його вб'ємо! Ми його оточимо і будемо бити, бити, бити!» Він гукнув диким голосом, сплигнув на блідий пісок. Враз плита наповнилась веселим гамом, штовханиною, криками та сміхом. Збори кинулись в розтіч. Розсипались, розбились від пальм до самої води і далі вздовж пляжу. Ральф відчув, як ріг торкнувся його щоки і взяв його від рохи. «Що, скажуть дорослі?» – знову вигукнув роха. «Ти тільки глянь на них!» На пляжі гралися в полювання. Звідти було чути істеричний регіт і крики, повні невладного жаху. «Подмив ріг, Ральфе!» Роха стояв так близько, що Ральф побачив, як мерехтить єдине скельце його окулярів. «Це ж про вогонь! Невже до них не дійшло? Тепер ти маєш бути твердим, примусити їх робити те, що хочеш!» Ральф відказав розважливо, як людина, що доводила теорему. «Якщо я подумав ріг, а вони не повернуться, тоді кінець. Ми не зможемо підтримувати вогню, ми будемо як звірі, нас ніколи не врятують». Якщо ти не подмеш, ми й так скоро будемо, як звірі. Я не бачу, що вони там роблять, але я все чую. Розпорошені по пляжу постаті тепер зійшлися до купи. Зблиснули в густу чорну масу, яка кружляла на місці. Вони щось співали, а малюки, яким було вже досить голосити, йочманілі відповзали назад. Ральф підніс Рію до рота, тоді знову опустив. «Річоті Мрохо!» Є вони ці духи? Чи звірі? Звичайно, нема. Чому? Бо все тоді ні на що. Будинки, й вулиці, і телевізори. Не було б нічого. Танці й співи даленіли, доки не залишився самий ритм без слів. А може таки є? Ну, тут, на острові. Може, вони підстерігають нас, стежать за нами. Ральф аж затіпало. Він підсунувся до рохи. І вони зіткнулись нарякано. «Перестань таке говорити. І так багато клопотів, Ральфа. Я сам вже більше не витримую. Якщо є духи...» «Не буду я більше ватажком. Ти тільки послухай їх». «О, боронь Боже!» – Роха схопив Ральфа за руку. «Якщо Джек стане ватагом, тут буде тільки полювання і жодного вогню. Ми будемо тут, доки не умремо!» Голос його перейшов майже в скінлення. — Хто тут сидить? — Це я, Саймон. — Ну і компанія, — скривився Ральф. — Три сліпи миші. — Ні, я відмовляюся. — Якщо ти відмовишся, — прошепотів Руха перелякано, — що буде зі мною? — Нічого. Він мене ненавидить. Не знаю, за що. Якби він міг зробити те, що йому хочеться? Тобі добре. Тебе він поважає. Крім того, ти його й побити можеш. Ти й сам щойно добре з ним бився. «У мене був ріг!» – просто пояснив Роха. «Я мав право говорити!» У темряві ворухнувся Саймон. «Будь і далі ватажком!» «А ти мовчи, Саймоне! Ти не міг сказати, що звіра нема!» «Я Джека боюся!» – провадив Роха. «А тому я його вивчив!» «Коли ти когось боїшся, ти його ненавидиш! Але весь час про нього тільки й думаєш! Ти себе дуриш, що він цілком нормальний!» А потім, коли знову його бачиш, це, мов, я дуга, ти задихаєшся. Я тобі дещо скажу. Він тебе так само ненавидить, Ральфе. Мене? Чому? Не знаю. Ти накричав на нього через вогонь. Потім ти ватажок, а він ні. Але він... Він сам Джек Меридію. Я довго хворів і багато думав. Я знаю людей. Я знаю про себе. І про нього знаю. Тобі він не може нічого зробити. Та коли ти зійдеш з дороги, він жене оскомом по тих, хто буде другий. А це я. Роха має рацію, Ральфа. Або ти, або Джек. Залишайся ватажком. Ми сидимо без діла. Все йдеш кереберть, Удома завжди були дорослі. Будь ласка, сер, будь ласка, міс. І на все є відповідь. Ах, якби... Якби тут була моя тітонька. Якби мій тато... «Ну та що з того?» «Треба, щоб горів вогонь!» Танець закінчився, і мисливці верталися до куранів. «Дорослі все знають!» – сказав Роха. «Вони не бояться темряви. Вони б зібралися, випили чаю, все обговорили, і все стало б добре. Вони б не запалили цілий острів, не погубили б. Змайстрували б корабель!» Троє хлопців стояли в темряві марно намагаючись описати велич дорослого життя. Вони б не сварилися, і не розбили б мені окулярів, і не балакали б про звіра. Якби вони передали нам щось доросле, якийсь знак, чи що. почулося почулися виття, вони похололи і притулилися один до одного. Далеке, нелюдське виття наростало, тоді обернулося в невразне белькотіння. Персиваль Вімс Медисон з будинку священника в Гаркорті Сент-Ентоні лежав у високій траві і знову переживав події, від яких його спроможна було врятувати навіть магія вивченої адомої.